Jó reggelt! Jó reggelt! Mindig más számról hívlak téged, azt hallom a hangodom? És mindig más időpontban. Nem, ezt írtam neked, hogy 7 óra, tehát figyelj, uh, uh, szerettem volna, ha több időnk lenne. Meg okay. végül is a 7-10, a sehogy se 12, a 7 óra 5 az meg 12. És miért lenne a veled folytatott beszélgetés rövidebb, mint bárki máséval, amikor egyébként vannak olyanok, akik kifejezetten miattad néznek bele ilyenkor pénteken, hogy ezt követően a kifejencsi Youtube-ba. Okay. Belekezdtél már abba az angol nyelvű kínai könyvbe, amit megkaptál? Nem, nem, nem. Csak tegnap érkezett meg az utolsó két kötet, de most más Másolvasásban vagyok, amiért tart egy darabig. És ez mi? Ebben a rust az eltűnt időnyomában, ami az egyik kedvenc könyvem is most, tavaly év végéjélet, meg az utolsó kötetnek az újrafordítása. Illetve az utolsó kötet itt a harmadik kötetet jelenti, mert ugye ilyen Star Wars rendszerben ment a fordítás. Az mi? Hát, ugye azt álhoztak az első része, ami megjelent 1977-ben, az a negyedik rész volt. Itt pedig, mivel a, az eltűnt idő nyomában két kötetéből három kötet már le volt fordítva, ezt szintén a negyedik kötettel kezdték, vagy kezdte a fordító, uh, Jancsú Júlia. És most arra érkezett oda, hogy az első három kötetet is sikerült lefordítania. Ez hát, hát egy hosszú munka volt, 30 év, 3700 oldal, én pedig nagyon-nagyon vártam, hogy ezt ellensen kezdeni a egy fordításban. Volt olyan könyv az elmúlt időben, ami kifogott rajtad? Hát mit jelent? Szerinted mit jelent? Hát sok mindent jelent. hát Jelentheti azt, hogy elolvasod, és, és úgy érzed, hogy távol maradtál tőle. Jelentheti azt, hogy félbehagyod, mert bármilyen okból. Én az utóbbira gondoltam, nem is feltétlenül félbe, hanem hogy próbálkozol. Én annak idején már nem tudom, milyen fordításban nekiálltam ennek az eltűnt idő nyomában olvasásának, külös tekintettel arra, hogy ott az esztétika tanszég óráin ennek központi jelentőség jutott, mármint ennek a regénynek, de beletört a bicskám, könnyen lehetséges, hogy majd ismét neki fogok futni, de én még emlékszem arra a törött bicskára. Ez egy jó a, gyernyi, a fordítás volt, Uh, nagyon hogy egyébként magának a fordításnak a története de, de hogy nem, neked nem tört bele én, én ezt nagyon szerettem, amikor ködépiskolás koromban olvastam az első három kötetet ami akkor elérhető volt engem akkor is lenyűgözött és most is lenyűgöz nagyon-nagyon sok szempontból de, nekem ez tényleg a, tényleg a három kedvenc regényem közé tartozik mi le? Hát nagyon sok minden, egyrészt hogyha hozzászoktál ahhoz a sajátos nyelvhez ami ezt a regényt alkotja, ugye átlagosan nyolc soros mondatok, de van olyan, hogy egy-két oldalas mondatok, amiknek van egy egészen különleges zenei ritmusuk, amihez szükségszerűen ami egy rajongónak itt bele kell szoknia, hogyha elkezded olvasni. De ha sikerült beleszokni, akkor gyakorlatilag tényleg zenei élmény. Tehát élvezett minden mondatolvasása. Nagyon irgalmas a regénynek a fő erénye, arra, hogy egészen páratlan módon figyeli meg az emberi viselkedés, az emberi jellem alakulásának, az ember és a környezet kölcsönhatásának az apró olyan mondatokban, amiket elolvasott ötször, és nem tudod felfogni, hogy valakinek a fejéből ez hogy tudod kijönni. És még nagyon sokat foglalkoztat mostanában, a, hát én nem tudom ezt most máshogy megfogalmazni, de a polgári világnak a felszámolódása és itt egy olyan emlékművet láthatsz erről a polgári világról, annak az összes eszménybeli, kultúrtörténeti, az aktualitásokhoz a korhoz kötött kis uh, rekvijutiumaival, hogy hát nekem ez egy, ez, egy, ez egy lelki boldogság, hedonizmus ezt olvasni. Újra kezd? És bocsánat, és bocsánat érdekes nekem még az is, az így sokat foglalkoztat most ráma, hogy a, az időhöz való viszonyunk a számos hatás ö, eredményeképpen hogyan változik meg, és hogy, hogy lesz-e meg a könyvnek például olvasója most, hogy elkészült a, a, a hétkötetnek az új fordítása, lehetséges-e a XXI. században ezt a könyvet olvasni? Tehát teljesen más időbeli viszonyt feltételez egy ilyen könyv olvasása, mint ami ma adott technikai feltételek következtében, a világ felgyorsulásának a következtében. Tehát ezt nehéz úgy olvasni, hogy elolvasod öle másfél oldalt, mert annyi időd van éppen, amíg felforra víz. Újraolvastad az első három kötetet? Hát most kezdtem el újraolvasni múlt héttel, most tartok a második kötet felénél. Ez 700 oldal van, még hátra 3000 szerencsére. A mennyire emlékeztél vissza arra, amit gyerekkorodban olvasta? maradéktalanul neked, tehát bennem ez a legényed nagyon élénkerél. Tehát hogy mély nyomokat hagyott bennem a történetre És akkor is A később idők nyomában van így, vagy általában amit olvasol, barát benned? Valaminél igen, valaminél nem. Az egy érdekes élmény, hogy az új fordítás az sok szempontból mennyire más zerét ad, mint az első fordítás. A régi fordítás, amíg velünk van bármilyen néző vagy hallgató, ugye az jellemezte, hogy a gyergyai albert más. tettük Ettük őket? Igen, igen, gondolom. Megint csak az időn való viszony. Tehát a a, a, a a híres volt arról, hogy egy elképesztően ígleted, de nagyon pontatlan fordító volt, aki ráadásul nem volt elégedett a, a, a regény eredeti szövegének a zeneiségével, és önkényesen átírta a mondathatárokat, és ez, ebből nagyon sok minden következik a, arra nézvést, hogy a, a fülednek milyen élmény egy ilyen szöveget olvasni. Az időhöz való viszonyunk az lineáris, ami azt jelenti, hogy abban nem áll be változás a tekintetben, hogy te azt feltételezed, hogyha például egy könyvről ilyen hosszan beszélgetünk, vagy ilyen hosszan beszélsz, akkor az feltétlenül néző és hallgató vesztéssel kell, hogy együtt jeljem? Ebben biztos vagyok, igen. igen. Ez egy nagyon hosszú változás, ami a, szerintem a karóra elterjedésétől a az okostelefonok megjelenéséig tart, és egy folyamatos, hát, ezt nem tudom máshogy mondani, de az időben való leülepedésnek az elvesztésével jár együtt. Tehát, nem, nem, nem egy ilyen korhanyatlás sírás, de, de szerintem az, az ma már nincsen, hogy, hogy te négy órát leülsz és fókuszálsz egyetlen egy dologra, és közben nem zavarja meg semmi a figyelmedet. És mondjuk olvasol egy ilyen könyvet, amelynek minden oldalán négy-öt képzőművészeti, zenei vagy irodalmi utalás van, és ezekben elmélyedsz, megpróbálod ezeket bevonni a olvasási élményben, és így tovább. Mindig elfordítod a fejed, jön valamilyen inger. Ami, ami szerintem messze a gyakorol arra, ahogy létezünk a világban. Ez engem mostában sokat foglalkoztat, nem egy eredeti téma, de valahogy így 40 felé ez, ez engem nagyon elkezdett foglalkoztatni. A, a tegnapi napom az ebből a szempontból meg talán a tegnap előtti is emlékezted arra, mint amiről te beszélsz, már feltétlen olvasással telt. Csak az óráról jutott eszembe, hogy készülök gőzerővel, majd a májusban kezdődő és talán szeptemberben folytató, do, új uh, szerkezeti elemekkel és másf másféle gondolkodási módról tanúságot tévő uh, Kejfe Jancsival, és a tágyrostában tegnap egy piciny műanyag zacskóban elém került az anyám hagyatékából két a vázától megfosztott úra, ezek valószínűleg, csak feltételezem, nem tudom, talán arany lehetett a külsejük, de ebben se vagyok biztos, hiszen azért ez kevéssé valószínű, hogy én ezeket úgy adtam volna el, hogy a belsőjüket kiszedték. Minden esetre két miniatűr női óra került elém, az egyiknek ráadásul még a felhúzója is külön volt. Egyáltalán nem emlékeztem rá, és úgy, úgy egész egyszerűen rácsodálkoztam. Csak úgy, ami bellétére. Uh, ez annak a eszembe, amit te mondtál. Ami a polgári világ hanyatlásával kapcsolatos gondolat, az mi? Nagyon sok minden, ami indul attól, hogy van egy társadalmi berendezkedés, mondjuk nevezik ezt a századforduló Franciaországának és Európai Jelentés részének, ahol van egy kisebbségi társadalmi csoport, amelynek az értékei, a normái, az intézményei azok meghatározzák azt, hogy hogy működik egy társadalom. És ennek a normarendszernek az emléke ma is él, és mondjuk a te mindennapi zavaradottságodat szerintem meghatározza azt, hogy mit tartasz helyesnek, mit tartasz helytelennek, lehetségesnek, lehetetlennek. Olyan működ a szakmádat, egyáltalán az, hogy a szakmához van egy elég kiegecesedett viszonyod viszont ennek a társadalmi alapjai ezek már nagyon régóta nincsenek meg. Van egy szerintem nagyon irgalmas ellentmondás abban, hogy élünk egy, egy kiterjedt demokrácia korában, euh, amelyben azokat az értékeket próbáljuk működtetni, amelyek nem egy ilyen intézményrendszerben alakultak. Ezek nem kiforradt gondolatok nem tehát most keresünk kicsit a szavakat, de nagyjából erre gondolok. Nagyon sok frusztrációm szerintem abból fakad, hogy számon kérjük egy nem klasszikus értelemben vett polgári világon a polgári értékeket, hogy ennek milyen jogalapja van a mi részünkről, hogy a frusztrációnk az mennyire egy ilyen anakronisztikus, kicsit tragikomikus vergődés, miközben egy valós értékrendszernek a ragasz, az értékrendszerhez való ragaszkodásból fakad, tehát ezek is ezek a kifizgalmas kérdések szerintem. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert ha nem is ebben a formában, de a kérdéseim között ott szerepelt, amiben reggel eljöttem otthonról, hogy az a kitétel, amit mindig is hangoztattam, mely szerint úgy indultunk, hogy a bá bá bábszínházban azonos élményünk volt, uh -huh, ugyanaz pontosan. volt a, a boszorkány megjelenésekor a reakciónk, hogy kiabáltunk a jó szereplőnek, hogy vigyáztunk, ezzel, mert Gonosz közeledik, hiszen egyébként ugye dramaturgiailag úgy volt szerepeltetve, hogy ő azt ne vegye észre, még akkor sem, hogyha ott van az orra előtt, eh, akkor azt mondod, hogy még ebben is változás van? Szerintem van elmozdulás, de hadd mondjak egy nagyon kérdező példát. Te jogászvédeltségű vagy, az egész alkotmányos rendszerünk annak a legfontosabb alapelveivel, egy hát alsó hangon ezer éves gondolkodási fejlődésnek az eredménye, mivel többek között például olyan elvek szerepelnek, hogy, hogy nincsen jogod meglincselni azt a művelkövetőt, aki mondjuk a gyermekeddel szemben valamilyen szörnyű dolgot cselekszik, nincsen jogod betiltani azt, hogy valaki olyat mondjon, ami zavar téged, és egy reflektált vissza, mert az ösztönös reakciónk az, hogy meg Jogunk van megölni, és el is mérjük, hogyha valaki megöli azt, aki a gyermekével szemben valamit elkövetett, és hogy igenis, hogyha valamit felháborítónak és megengedhetetlennek tartunk, akkor azt be kell tiltani. Most ez egy nagyon primitív példa, de jó példa arra, hogy a legtöbb az életünket szabályozó elv az egy nehezen megközelíthető gondolat, mert a legalapvetőbb ösztöreinkkel szemben hat. És ma, amit, amin, amire rácsodálkozik a nyilvánosság, hogy milyen átalakulások mennek a világban, az sokszor azzal függ össze, hogy hogy társadalmi alapját vesztette az, a, az az értékrendszer, amiről beszélünk, ez a reflektált értékrendszer. Nagyon sok embernek, aki nem jár végig ezen a gondolati úton, vagy ezen a reflektáltságon, ami mondjuk elvezett a szólásszabadság értékének alapvetősége, ez egyszerűen visszásad és az igazságérzetét sérti, hogy bizonyos dolgok megtörténhetnek valamilyen régen kialakult polgári eszménynek a nevében. És ennek mi az oka? Ez, amit mondtam szerintem, hogy az alapvető ösztöneinkkel szemben hatnak a civilizációs értékeink. Ami de, de, de szerintem jó, de, de mert én a civilizációs értékek pártján állok. De én azt kérdezem, hogy itt... az, hogy ez a tendencia, ez változni látszik, ennek mi az oka? Azt, hogy megváltoztak a társadalmi diskurzus keretei. A 2000-es évek legelején az Anthony Giddens, aki egy... Ne nem fogyasztható szociológia tankevről ismert Magyarországon, meg esetleg arról, hogy a Tony Blairnek volt egy fő tanácsadója, ő írt arról, hogy az internet egy nagyon idős dolog, jár vele nagyon sok demokratizáció, kinyílik a világ, megszűnik a kapujóri szerep, de azt ismerjük fel, hogy ennek lesznek következményei arra, hogy milyen normák szabályozzák a társadalmi diskurzust. Demokratizálódni fog, nem lesz nem lesz a nyilvánosság szabályozása olyan emberek privilégiuma, akik mind borostyállígás egyetemekről származnak. És azt várjuk ki, hogy ennek mi lesz a vége. Szerintem ez? És ez demokratizálódás a szó klasszikus értelmében? Olyan értelemben, hogy a közügyek megvitatásába és irányításába való beleszólás joga az radikálisan kiterjedt, maximálisan. Igen beleértve azt a manipulációs lehetőséget, amikor nem tudjuk, hogy egyébként a megszólaló mögött egyébként létezik-e valós személy? Még ezt is, most nem pont ezt foglalkoztat, hanem az, hogy, hogy, hogy olyan tabuk dőlnek meg, amelyek korábban egyetemesek voltak, vagy legalábbis akiknek hozzáférésük volt a nyilvánossághoz, akik ezt kontrollálták a polgári eszményeknek a nevében, azoknak a szava az egyesok közül, és nem is a legtekintélyesebb. Az, amit, amiről szoktunk nagyon sokat hallani, hogy a hagyományos kapuőrök, médiaelit, szellemi elit tekintélyének a felszámolódása, az pontosan erről szól. Milyen, milyen alapon indikálom magamnak a jogot, hogy az én szavam a, a bármivel többet érjen, vagy tekintélyesebb legyen egy demokra demokratikus világban Az indián törzs bölcseit, akik abból adódóan bölcsek egyebek között, hogy öregek, az ő megítélésük is megváltozott? Szerintem mindenféleképpen. És nagyon sokszor ez összefügg azzal is egyébként, hogy ők, ők nem igazodnak el olyan mértékben ebben a, ebben a világban, mint, mint ahogy elvárhatnád egy privilegizált rétektől. És egyébként, akik itt most ezt a tömegdekrokráciát művelik, Azokról azt állítjuk, vagy azt állítod a tévedés minimális és maximális kockázatok közepette, hogy ők viszont eligazodnak, vagy egyszerűen csak gyakorolnak valamit ösztönösen? A kettő az összefügghet, meg lehet ugyanaz, de igen, igen. A kettő nem feltétlenül függ össze, mert létezik az, hogy egész egyszerűen a magabiztosságokat a tömegdemokrácia úgy biztosítja, hogy közben a szakmai tudások nincs meg, és nem is feltételezik, hogy ennek van jelentősége. Márpedig azért mindig lesz az a társadalomban, cipőt javítani sem lehet tömegdemokráciával, tehát aki például nem tud sarkalni, az ugyan sarkalni fog, de ez a sarok le fog esni. Hát ez egy klasszikus vélemény ma igen, Ezt e, talán Plató fogalmazza meg már nagyon-nagyon régen, hogy rá akarjuk kebízni egy hajónak a kormányzását, olyanra, aki nem tud hajót kormányozni. Ekkor félen létezik olyan szerintem, hogy valaki ösztönösen eligazodik valamilyen e, keretben. De igen, tehát, hogy a demokratizálódás az együtt jár ezzel, És az Egyesügy Intézetnek van arról szakpolitikai anyaga, hogy hogyan kell megtalálni a modern korban, vagy posztmodern korban a, a demokratikus elvek és a szakmaiság egyensúlyát, mert a kettő az nem mindig uh, függ össze. Ugye a klasszikus európai gondolkodásban ezek szét vannak választva, vagy egymást kiegészítik. A modern tömegdemokráciában nincsen olyan uh, írod biblia, ami szerint nem szabad áthagni ezeket a szabályokat. Belegondolsz a, belegondolsz, ugyaniről is írtunk annak idején, a bírói függetlenség vagy a jegybanki függetlenség az pontosan arról szól, hogy az életünknek meghatározott területeit, nevezzük ezeket mondjuk az orvosi szakértelmet igénylő területeknek, egészen egyszerűen el kell választani a Tömeg mindenkori szeszélyeitől, igényeitől, ösztönös igényeitől, ahhoz, hogy működne, működni tudjon. Hát Erről van szó, mi alapján most gyakorlatilag arról beszélsz, hogy várat kell építeni köréjük, hiszen egyébként őket épp úgy elérni a tömegdemokrácia, mint bármi mást. És ez magát a demokráciát is érinti. Tehát a jogállamiság is egy olyan történet, amit mondjuk a bírói és a jogrenddel körülbástyázunk azért, hogy hogyha holnap úgy, úgy ébredünk, akkor ne számolódjék fel. Ugye ez a. Jó, de mi a többség mi A választjuk ki azt, hogy mit bástyázunk bács, körül és mit nem. Illetve, amit körülbástyázunk, azok egyébként alkotnak egy rendszert, mert könnyen lehetséges hogy a körülbástályázott elemeknek az egymással való viszonyát tönkreteszi az, hogy közben az a közeg, ami közvetített közöttük, az viszont nem kapott ilyen védelmet. Én azt állítom, hogy ezt el lehet különíteni. A, a hüvelykúj új az az, hogy vannak alapvetően kétféle... De az hüvelykúj szabályt azt miért nem haladja meg a tömegdemokrácia? Mi az, ami túléri a tömegdemokráciát? De most, hát azt el akarom mondani, hogy vannak olyan ügyeink, amelyek nagyon objektív mércéhez köthetően jól vagy rosszul tudnak zajlani, és vannak olyan ügyeink, az a többség amelyek racionális alapon soron nem eldönthetők, hanem személyes értékek, elfogultságok és előítéletek határozzák meg. Szerintem az egy nagyon objektív terület, hogy az infláció az magas vagy alacsony, vagy túlépe egy határértéket. Nem véletlen, hogy ezt egy nem demokratikus intézmény egy bank szabályozza, és kifejezetten szemben árián szempontból a választó kegyeit kereső kormányzatnak a szempontjaival, és vannak olyan témák, mondom, ez a többség egyébként, amelyekben nem tudsz racionálisan végső ítéletet mondani, ilyen az, hogy legyen a halálbüntetés, mi legyen egyház és állam Viszonya legyen a melegházasság, és itt Itt mindig nagyon fontos az, hogy a társadalmi többség az mit tud elviselni, mi az, amit üdvözöl, amitől fél, miben reménykedik. Tehát itt nem kizárólag racionális érvek döntenek, sőt, nagyon sokszor nem a Meg a halálbüntetés az inflációtól, a szónak abban az értelmében, hogy az inflációnak is lehet egyébként gazdaságélénkítő hatása, a halálbüntetés uh -huh. is egyébként lecsapolhat olyan társadalmi indulatokat, amelyek aztán egy békésebb együttélést tesznek lehetővé talán? Azt különbözteti meg, hogyha születik egy politikai döntés mondjuk arról, hogy az infláció ne legyen több évente 3%-nál átlagosan akkor ez egy olyan objektív cél, amelynek az elérését vagy a elérését meg tudod ítélni. És elég sokat tudunk már az inflációról ahhoz, hogy sejtsük azt, hogy milyen intézkedés, hogyan foghat meg. Okay, és a tömeg, de miért nincsen hatással arra, hogy majd a tömeg eldönti, hogy ő mit gondol az inflációról, miközben könnyen lehetséges, és semmit se gondol, az se tudja, hogy mi az infláció. Ez árakkal tisztában van, de az inflációt nem is felé. Ezért, amit mondtál, vagy amiről beszéltünk eddig, tehát mert nem tud. Az inflációról. Én, amikor gyerek voltam, soha nem értettem, hogy ha vannak szegények, akkor miért nem csinálja azt az állam, hogy nyomtat nagyon sok pénzt és szétosztja a szegények között. És Szerintem a normális, hétköznapi ember, aki nem külföldön, és nem foglalkozik kölgazdasági elméltekre, nagyjából így így viszonyul ez, hogyha kap nagyon sok pénzt, akkor attól függetlenül örülni fog neki, hogy ez milyen hosszú távú hatásra lesz a munkanélküliségre, az inflációra, az árugőségre, és itt tovább. És pontosan ezért. Hadd mondjuk egy párhuzatban, amit ezt szeretsz, orvosú párhuzam, hogyha van egy nagyon kellemetlen beavatkozás, egy műtét, vagy egy rossz hízi bevétele, akkor az ösztön a hogy ezt ne tedd meg, hiszen rövid távon ez neked szenvedést okoz. De valójában az életednek a megmentéséhez ez szükséges. Itt van szerintem az éves határvonal a szakmai tudást igénylő ügyek intézése és a... A nem szakmai tudást igénylő ügyek intézése között. Az, hogy legyen-e halálbüntetés, az befolyásolja azt, hogy te miben hiszel, hogy mitől félsz a saját életed jövőbeni vonatkozásában. Mitől félsz a családtagja így esetleges szenvedésének a tekintetében azt gondolod el, hogy embernek nincsen joga dönteni az okay, és felett, ez A te dolga egy nagyon különböző terület. Értem, és azt is értem, amiért mondod, de éppen az oltás ellenesség mutatta azt beleértve az Amerikai Egyesült Államoknak, az új igazságügyminiszter, vagy egészségügyminiszter, aki e tekintetben most éppen úgy tűnik, hogy nem pontosan ugyanaz gondolja, mint korábban, de korábban gondolta azt, hogy hogy az oltásokra van-e szükség, vagy sem. Tehát az a konszenzus, mely szerint meghagyunk szigeteket az létezésünk érdekében, amelyeket kiveszünk annak a hatása alól, hogy mi fogjuk befolyásolni annak a történését, ez ebben a mai meglehetősen apokaliptikus előadásodban számomra tetszőlegesnek tűnik, és nem kiérleltnek. Én értem, hogy te ezt látod rendezővének, de abban a végtelen áradásban, amit te itt felvázoltál, amit én ennek érzékeltem, lehet, hogy rosszul érzékeltem, én nem látom annak az akadályát, hogy a tömegdemokráciást is elsodorja magával. De hát pontosan ez volt a kiinduló pont. Erről beszélek. Tehát felbomlik ez a vagy, hogy, hogy vannak olyan területei az életnek, ahol a mindenkori aktuális többség szava az Ez a, de, ez, a ez most nagyobb mértékben bomlik fel, mint bármikor? Ez egyébként azért is kérdezem, mert, és az, az utolsó, hogy amikor sétáltunk, akkor egyebek között arról volt szó, hogy te mennyire nem szélsőségesen látod a világot, tehát hogyha valaki egyébként a hozzátartozóit közül, vagy bárki apokaliptikus képet fest, akkor te azt hogyan próbálod számára kézzelfoghatóvá és nem apokaliptikussá tenni. Számúra a mai beszélgetés apokaliptikusabb volt még annál is, mint amivel az ember hétköznap találkozik, és szembe megy a kettőnk sétájának a hangulatával, de lehet, hogy ezt rosszul fordítottam le. Igen, ezért vagyok én egy nagyon rossz nyilatkozó, és ezért nem értem, hogy miért kíváncsi bárki a véleményemre. Én ezt nem látom apokalipszisnek. Szerintem a történelem az folyamatos mozgás, mindig változnak történetek. Ezt a mesét, ezt el lehetett volna mesélni a 19. században, az addig mérvadónak számító arisztokratikus értékek bomlásának a, a, a köllegében, ahol valós értékek vesztek el, és mégis azért utólag visszanézve azt mondjuk, hogy ez nem biztos, hogy a történelemnek rossz a fordulata volt. Mindig azt a normarendszert tartod abszolútnak és legjobbnak, amelyből te beleszületteléd, beleszocializálodtál és a sajátod. Én is így vagyok ezzel, de, de attól még nem vagyok benne biztos, rajta. hogy te se... De túl teszed magad rajta? Perspektívába helyezem. Tehát az, hogy engem megráld egy változás, attól még tudnom kell azt, hiszen eddig is így zártott a történelem, hogy folyamatos morgás van és nincsen nyugvó pont és akinek az volt a norma, ami az ő kiinduló pontja volt, annak ez mindig egy, egy trauma lesz, nekem is egy trauma, de közben próbálom magam helyezni a saját érzéseim, és azt figyelni, hogy merre fele tart a, a történet. És itt feltenni magamnak a kérdést, hogy én milyen jógon várom el egy mindenkori többségtől, hogy azt a norma rendszert tartsa abszolútnak, amit én tartok. Még egy kérdés, mert nem tudok sohasem megállni, végül is az, hogy közted és Marcel Proust eltűnt idők nyomában között még létezik híd. Annak mi az oka? Hiszen arról, amiről te beszélsz, az egyszer akár odáig is elvezethetne, hogy éppen a Báb példából adódóan e egy nehezékvé válik az eltűnt idők nyomában, mert azzal a tudással, amivel te rendelkezel, egyszer csak értelmezhetetlenné válik egy könyv, miközben a világirodalom klasszikusai az összes változást túlélve eddig ezt nem produkálták. Ez minek a következmény? Dehogy nem. A, a, a régi nagy klasszikusoknak a 80-90 áról egyikünk sem hallott. Pontosan ezért, mert növekszik a távolság, és egyszer csak elszakad. Nyilván a legnagyobb remek művek azok tartósabbak, de, de amikor mi kulturális öröklétre gondolunk, akkor azért nagyon naívak vagyunk szerintem, mert uh, nincs a fejünkben azoknak a csak más szövegekben felsorolt címeknek a sora, amelyekről ma már semmit nem tudunk. Értem, de, értem hogy eltűnik egy csomó dolog, de közben egy sor dolog fönn is marad. Hát ez ugye egyébek között a mi döntésünk következménye is, hogy mit teszünk lehetővé fennmaradni. Szerintem nem teljesen, és az, hogy fennmarad valami, az is még nagyon sok mindent jelenthet. Tehát, hogy valahogy úgy olvasunk egy, egy ókori szöveget, vagy akár csak koróikori szöveget, ami eszébe sem jutott volna az akkori ö, időknek a a szerzőjének konkrétan vászolva a kérdése, én közelebb vagyok időben a Pruszhoz, mert hogy 1984-ben születtem, volt az életemnek egy jelentős része, ami például offline történt, és én most pont azon gondolkodom, meg az érdekel, hogy olyan erről beszélgettünk a feleségemmel, hogy az én gyerekem, aki 2019 ben született, egy teljesen más világban, hiában ő felkönyvek között, egy polgári sajátban, vajon neki lesz-e így a Pruszhoz, vagy, vagy ő, ő, az ő számára ez meleg elveszett. Történet. És például mindig lesznek antikváriusok, meg a régiségek iránt érdeklődő különcök, tehát biztos, hogy lesz olvasója, mondjuk Prusznak száz év múlva is. Csak szóval kérdés az, hogy a négy, négy bolond lesz a világban, vagy, vagy jelenteni fog valamit az adott kornak. És mire jutottatok? Hát semmire, nem jutunk, ezek jóslások. Én nem, a, gyere, arra... a gyerekkel kapcsolatban mire jutottatok? Nem tudhatjuk engem, ez nagyon érdekel. Én arra tippelek, hogy a, a számomra nagyon fontos kulturális értékek, 80-90 a az ő már nem sokat fognak érni. Én nagyon sokszor rácsodálkozom arra, hogy igazán jó családból származó, nagyon tanult és nagyon nyitott fiatal munkatársak számára, vagy olyan fiatalok számára, akikkel kapcsolatba kerülök, mondjuk egy vudi elem már nem értelmezhető, mert nem. Tehát, hogy eltávolodott neki, mert az eltűnt idő nyomában. Van, ami egy művészeti, nemcsak egy művészeti termékben, de mondjuk egy művészeti ágban is nagyon korhoz kötött. És annyi inger éri őket, és annyi újfajta világértelmezés éri őket, hogy egyszerűen nem, nem kerül a látóterükbe. Ugye, ahogy a, a Paul Austen regényében emlegetett el 1946-os film is, mondjuk az éllátóteremből teljesen kikerült mindaddig, amíg nem olvastam róla egy Paul regényben, pedig egy egészen fantasztikus filmről van szó az életünk legszebb évei. Egyébként is szorongásra hajlamos vagyok, A te veled folytatott beszélgetéstől pedig kifejezetten szorongóvá váltam, most ki fog derülni. Ne, ne, ne válj, Értem, ne. de ez már túl vagyok rajta, úgyhogy most az intellektuális képességeimet maximálisra kell növelnem, hogy ebből Navracsi Stíbor viszonylag keveset kapjon, mert ő nem mindig veszi jól, amikor én ezzel kapcsolatosan teszek megjegyzést, vagy hatom, hagyom ilyen mértékben rányomni a hangulatom bélyegét a beszélgetésre. És sajnálom, most szorongani kezdtem. Eddig is szorongna, de most még jobban. Úgyhogy ennek a felelősségével, hogy ezt váltottad ki belőlem, szemétmódon így válok el tőle Szia, Gábor! Majd jóvá a Szia, hát ha tudod. Következik a Veszprémi polgár. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Aki majd máskor nézi, annak jó estét! A West Frémi polgár, adtam öt perccel több időt, és túl is több öt perccel majd a Filipovval folytatott beszélgetésre, abba hagyni nem tudtam, úgyhogy elnézést a csúszásért, ez általában önnel is így szokott lenni, mármint, hogy nehéz abba hagyni. Valami olyan, de most megpróbálom önnek elmondani, miről beszélgettünk, és ugye akkor annak vállalom az údiumát, hogy aki egyébként ez képes volt követni, az azt fogja mondani, hogy hát egyáltalán nem erről volt szó. Való onnan indultunk, hogy elkezdte olvasni a Marcel Proust az eltűnt időnyomában teljes hétkötetét a Filippov. Érintettük azt, hogy a polgári világ hanyatlása hogyan jár a fejében ennek kapcsán. Ott voltunk még, hogy ő egyébként arról beszélgetett a Ritával, akit önnek is tetszik ismerni tegnap este, hogy egyébként már a nem offline periódusban nevelkedő gyereküknek vajon fog-e bármilyen élményt okozni a pluszt az eltűnt idők nyomában, és mindezt körülvette a tömegdemokrácia a hatása, amely egyébként alapvetően az internetből adódóan teljesen átalakítja a világunkat, értékítéletünket, létezésünket a világban, beleértve, hogy, hogy közben az intézményi rendszerhez való viszonyulásunkban olyan szigeteket alkotunk mesterségesen, amelyekről azt feltételezzük, hogy ebben a tömegdemokráciában is szükség lesz rájuk. Így aztán ki kell emelni abból a sodrásból, hogy azokat a tömeg demokrácia épp úgy elsodorja, mint ahogy elsodor egyébként bármi mást. Mennyire volt nagyjából érthető, amiről beszéltem? Értető. Számomra értető volt, biztos, hogy volt, de én nem tudom, én nem biztos, hogy ehhez tudok kapcsolódni most. Bármátok, Egy próbáljuk. A Gábor mi az Gábor elején azt mondta, hogy elvesztettük a nézőink és hallgatóinak a 90 át um, nem tudom, tehát én egy dolgot, egy váltam el a Gábortól, mondtam, hogy egyébként is különböző okokból, amit itt most nem fogok részletezni, mostanában sokat szorongok, de a vele folytatott beszélgetéstől még jobban elkezdtem szorongani, és mondtam neki, hogy hát most össze kell szednem az összes intellektuális képességemet, mert a Navracs is nem szokta jól bírni, hogyha egyébként a szorongásomból adódóan lelki életet élek vele, úgyhogy most már ezt a képességet... De ha felkészít rá, akkor jól bírom. Tehát most fel vagyok készülve. Mit nevezünk tömegdemokráciának? Számomra, de ez nem biztos, hogy mindenki által definíció. A tömegdemokrácia az, amikor egyrészt választójogi szempontból a felnőtt társadalom szinte teljes mértékben részesül a választójogból, azaz nincsen semmilyen olyan tenzus, műveltségi vagy magyoni, ami egy jelentősebb részét kizárná a választói gyakorlásából. A nyilvánosság szempontjából, amikor a, szintén a társadalom lehető legszélesebb rétege számára, anyagillése és technikailag is elérhető a közügyekről való tájékozódás és a közügyekben való részvétel, megint csak a közügyeket a lehető legtágabb értelemben véve, és hát természetesen egy demokrácia, tehát választáson alapuló politikai szabadversengéses és választáson alapuló politikai rendszer. Nagyjából én most ezt van. Ezt hozzátartozik az is, hogy egyébként azt is a birtokába adjuk a népnek, hogy olyan ismeretek birtokában legyen, amelyek egyébként nem felelnek meg a valóságnak. Pontosabban mondva, hagyjuk, hogy az információ úgy terjedjen, hogy abba beleértődjön, mind az az adathalmaz, ami egyébként nem a valóságot tartalmazza, mert ezt egyébként az információszabadsággal hozzuk összefüggésbe, vagy, vagy mit keverek a szezont a fazonnal? Hát vagy, nem, nem, nem keveri, csak az igazság és hazugság közötti választóvonalal, ami elméletileg annyira világosnak tűnik, egy, az a mindennapi életben is egy, egy beszélgetés vagy egy érvelés során egészen vékony lehet, hiszen van olyan, hogy valaki hazugságnak éri meg azt, hogyha a másik fél olyan adatokat hoz a saját álláspontjának igazolásához, ami az egyik fél szerint nem odavaló, de a másik fél szerint meg való. Tehát a nem nemcsak a politikában nagyon, vagy mondjam, nagyon nehezen elhatárolható, persze van, amikor nem, van, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy valaki azudik, de amikor egy politikai vita zajlik, vagy értelem valaki tájékozódik valami után mondjuk az interneten, akkor, akkor sok esetben becsúsznak olyan adatok is, amelyek önmagukban egyébként igazak, de abban a kontextusban már nem biztos, hogy igaznak tűz. Igen, azt mondja, hogy egyébként evidens, hogy nem mondanak igazad, de... Számomra már ez nyilvánvaló, hiszen most nem a lapos földhívőkről beszélek, de közelmúltunk élménye a Covid és a Covid tagadók igazságával kapcsolatban most, hogy a Covid visszavonult, mind azok, akik egyébként akkor ellettek nyomva, a betegség terjedéséből és veszélyességének megítéléséből adódóan most mind, vagy nagyon sokan azt követelik, hogy őket egyébként helyezzék vissza abba a helyzetükbe, amit be, amitől őket egyébként megfosztották, vagy uram, bocsá, kapjanak kártérítést abból adódóan azok az emberek, akiket azért bocsájtottak el, mert a foglalkozásokat tekintve nekik kötelező lett volna beoltatni magukat, de ők ennek ellenálltak. Igen, meg az oltás ellenes mozgalom is új lendületet kapott, ugye most ismét perek indulnak, orvosok ellen. Igen, és hát nehéz ezt szétszálazni, hogy itt egészen pontosan uh, hazugságról van szó, egymással össze nem függő információk egymás melléállításával. Tehát ez, ez így... Igen, elég nehéz ez szétcálatni, hogy hol a Jó, ugye a Gábornak Igen. ugye az volt, beszélt az inflációról és a halálbüntetéssel vetette egyvel a szónak abban az értelmében, hogy az inflációról talán egységesebb kép van a tekintetben, hogy azt annak útját kell állni, annak érdekében, hogy a gazdaság életképessé váljon és ez más megítélés alá esik, mint amilyen a halálbüntetés. És független attól, hogy az egy teljesen természetes érzés az embereknek nem biztos, hogy pontosan tolmácsoltam, de a lényegét jól mondtam, és enne, ebben párhuzamosan ugye arról volt szó, hogy ebben a tömegdemokráciában hogyan bástyázok körül, adott esetben a Nemzeti Bank, más felül az igazságszolgáltatásnak a bástyáit. Bár én erre mindjárt rákérdeztem, hogy pont ezeket milyen alapon. Így van, egy jó kérdés, nagyon jó kérdés. Miután Ön... Bocsaj, csak egy mondat. A Nemzeti Bank függetlenség ez egy egészen új dolog. Tehát az emberiség, nem tudom hány ezer éves történelme során az, hogy a Nemzeti Banknak függet a Nagy-Britanniában Körülbelül 20 éve lett független a Nemzeti Bank. Addig senkinek eszébe nem tudott, hogy jönnek függetlenek jelni. Bocsánat, csak csak én lábjegyzetben a beszélgetésük köz. De ugye, mint most momentán nem pénzügyminiszter, bár könnyen lehetséges, egyszer még az is lesz, és nem igazságügyminiszter független, attól, hogy az már volt, de most éppen nem az. Amikor itt vannak... A, a, a települések is, ezeknek az önvédelméről beszélünk, amelyek a maguk módján épp ugyanolyan kiemelések, mint amilyen mértékben kiemelése, a jegybank függetlensége, akkor az ember konkrétan egy szakember, mint ön mi alapján tud valami mellé állni, és mondja azt, hogy azon kívül, hogy ez egy miniszterelnöki elvárás, azon kívül ennek tényleg így van értelme, mondván, hogy nem csak a tömegdemokrácia, hanem az idő múlása és sor dolgot megszüntet, milyen módon próbáljuk meg fenntartani Szentendre szervségét vagy bármilyen más település német, vagy ki tudja milyen jellegét? Én nem hegyezném kezetikai. Uh, rá, mert ez félreviszi a dolgot. Tehát nem arról van szó, én példaként valóban említettem olyan svább településeket, amelyeket gyakorlatilag először és szentenzét is valóban ebből a De volt. talán a Mandiner -cik. Igen, de, de nem csak, e, csak ez a legkönnyebben... Tessék? Mondom, követement. Köszönöm. Csak ez a, a legkönnyebben megragadható szétfoszó hagyományok, de én, én ezernyi panasztal találkoztam, akár a budapesti agglomeráció településeiről van szó, akár a velencei tó településeiről, akár a Balaton parti településekről, ahol, ahol ez komoly problémát okoz az ott élők számára, és az ő vezetőik számára, hogy olyan betelepülési hullám érte el ezeket a falvakat, városokat, Érted? Ugye az a legtökéletesebb példa. Érted, ami hagyományosan egy falu volt, egy idő után Európa legnagyobb faluja lett. Aztán megkapta a városi címet, és most ott tart, hogy jellepírod a megyei jogú város, és most is elképesztő infrastruktúrális hiányossággal küzd. Tehát nem csak hagyományos. de itt van, meg egy Miért nem az történik, hogy akkor megtörténik ezeknek a településeknek az infrastruktúrális fejlesztése? Mert nem csak erről van szó. Tehát az egészet leszűkíthetjük egy ezen dimenzió ivóvízre, vagy szennyvízre, vagy nem tudom, közlekedésre. Mire, mire ne ez szűkítsük be. Köz... Med meddig szűkíthetjük? Mi az, ami megmarad? Próbáljuk, érte? Hát az, az megmarad, hogy egy településnek azt mondjuk, hogy ő döntse el, hogy veszélyben érzi-e magát, vagy nem. Nem a kormány vezetbe egy kötelező intézkedést, és azt mondja, hogy meghatározza településenként, hogy hányan lakhattak ott, milyen karakterűnek kell lenni ennek a településnek. Hanem azt, hogy a kormány, illetve az osztályküldés többsége, amennyiben megszavazza ezt a törvényt, jogi lehetőségeket ad egy közösségnek, hogy a jogállamiság mércéje szerint meg tudja védeni magát. Tehát meghatározzuk azokat a kritériumokat, ameddig, azokat a lehetőségeket, ameddig elmehet egy közösség, és azokat a kritériumokat, amiket teljesítenie kell ahhoz, hogy ez ne legyen diszkriminatív, ne legyen romboló, ne legyen jogállamiság ellenes, hanem megfeleljen az alkotmányosság alapelveiben. Ez ennyi csak, mi ezt rábízzuk. Lelki egy település azt mondja, hogy önnek az infrastruktúrális hiányosságai miatt nem akar több lakost. Van, aki azt mondja, hogy a történelmi hagyományai miatt. Van, aki pedig azt kéri tőlünk, hogy tegyük lehetővé, hogy még sokkal többen költözzenek be. Mindig el szoktam mondani, hogy 3100 önkormányzat van Magyarországon, ebből 2000-nek csökken a lakossága körülbelül 1000-1100 olyan van, amelynek az utóbbi időben nőtt a lakossága, de ennek az 1100-1100 településnek a túlnyomó többsége, ez sikerként éli meg, nem veszélyként. És van mondjuk egy olyan 200-250 település, amelyik ezt veszélyként éli meg. Ez a lehetőség, ez azoknak szól, akik ezt veszélyként élik meg. Ugye um, yeah, ez a 3100 település ez most megütötte a fülemet, mert uh, a közelmúlt híre, hogy az az Elképzelés független attól, hogy a készpénz használat joga kerül be az alaptörvénybe, de most ettől teljesen független van egy olyan elképzelés, hogy az összes településre kerüljön pénzautó, amivel kapcsolatban ezt enyhe túlzásnak gondolják mondván, hogy a zsákfalvak se lennének ebből kivéve végül is az, hogy egy-egy önkormányzat mivel rendelkezzel és mivel nem, és most eh, nagyon szélsőséges leszek, rendelkezene önrendelkezéssel a tekintetben, hogy beköltözhetnek vagy sem, vagy rendelkezzen azzal, hogy ott pénz, eh, kiadó automata legyen, tisztában vagyok vele, még nem bolondultam meg teljesen, hogy ez két teljesen különböző dolog. De az, hogy mi mindennel ruházuk fel egy önkormányzatot, eh, és ezek most hirtelen eh, napi témákká válnak, ez ügyben mit gondoljon egy átlapolgár, mint én? Azt hogy ezek mindig vithatott fogalmak. A politikai, depolitikai politikai viták egy jelentős része, az, a, ami az önkormányzatokat illeti, az többek között arról szól, hogy milyen feladatot lásson el egy önkormányzat, mi tartozik önkormányzati hatásokba, és mi nem. Iskola, fenntartás. Van olyan ország, Magyarországon is volt olyan időszak, ahol ez önkormányzati hatáskör volt. Van olyan ország, Magyarországon most jelen például ez a helyzet, ahol ez állami hatáskör, és ez nem az önkormányzat feladata. Egészségügyi ellátás. De hasonlóképpen azt is mondhatjuk, hogy, hogy az, hogy, hogy edődse egy önkormányzat, hogy milyen feltételekkel lehet ingatlant szerezni az adott településen, ez is lehet önkormányzati hatáskör. Ezek politikai viták eredményei. És uh, ilyen értelemben a polgár azt gondol, amit ő jónak lát, és részt vehet a vitában, és elmondhatja, hogy nem, szerintem ez nem önkormányzati hatáskör, ennek semmi köze az önkormányzati autonómiához. Másik megmondhatja, hogy ez az önkormányzati autonómia lényege, tehát abszolút fontos, hogy az önkormányzati hatáskör legyen. Önnek. Ez mint egy hangverseny, ahol mindenki elmondhatja, ahogy a különböző uh, hangszerek összejátszanak, és így születik egy harmónia, a demokráciában mindenki sok a maga véleményét, és születhet egy harmónia. Ön, mint területfejlesztési és közigazgatási miniszter, önnek a fejében van Magyarországnak egy ideális térképe. Ideális településtérkép? Igen. Hát ezt nem hiszem. Én elfogadom a, a magyar település szerkezetet egy olyan történelmi adottságnak, amin én nem akarok radikálisan változtatni a magyar Történet, de ezzel kapcsolatban nagyon fájdalmas tapasztalatok vannak, amikor valaki megpróbálja a település szerkezetet radikálisan átalakítani. Én, nekem nincsenek ilyen ambícióim. Ünepi beszédében ön azt mondta, hogy Igen. akkor tudunk megmaradni Európában, csak akkor tudjuk biztosítani helyünket Európában, ha átlag feleti teljesítményt nyújtunk. Igen. Miért? De mennyivel szebb ez, mint más ünnepi beszédek kitételei, nem? Tessék! Hogy mennyivel szebb ez, mint más ünnepi beszédek kitételei. Tehát azért, szerintem azért, mert egyrészt a magyar nyelv egy olyan lehetőséget és forlátot jelent számunkra Európában, amely eleve szükségessé teszi azt, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy megismertessük magunkat, és elfogadtassuk magunkat. És ez már önmagában, ha európai átlagot nézünk, persze, ha van ilyen, meg ez egy nagyon ilyen spekulatív jellegű fogalom, de akkor szerintem a magyaroktól nagyobb erőfeszítést vár el, mint mondjuk a franciáktól, vagy a, a kisnépeket vegyünk, mint a belgáktól. Mert a, a nyelvünk miatt kevésbé magától értetődő, hogy ismernek minket, Alapinformációk, mindenünket le kell fordítani ahhoz, hogy megértsenek minket. És, és ez, ez egy komoly erőfeszítés. Ugyanakkor pedig éppen ebből a különlegességünkből adódóan, ráadásul Közép-Európában is vagyunk, ahol hagyományosan gyanaklással szemlélnek minket, ebből adódóan nekünk a, az egyéb teljesítménynél is többet kell nyújtanunk, hogy elfogadjanak minket. Nekem ez személyes tapasztalatom is, amikor kindolgoztam Büsszelben, akkor nekem magyar biztosként, nekem sokkal többet kellett ahhoz tennem, hogy emlékszik rá 2014-ben, amikor aláírás gyűjtöttek ellenem az európai Kulturális élet kiválóságai, hogy én, mivel fasista vagyok, ezért nem lehetek az Európai Bizottság tagja. Uh, nekem? Igen? Uh, nekem? Nekem? Nekem ezt bizonyítanom kellett, hogy tudok kisebb világgal lenni, ha úgy tetszik. Mert ez nyugaton nem magától értetődő, hogy egy magyar tud kisebb lenni. És nem a mostani kormány bűne, mondom, vehemensebb természetű hallgatóimnak, hanem ez mindig is így volt. Oké, okay. uh, Ugye március 15-én, és erre ön is utalt, különböző politikusok különböző helyszíneken különböző beszédeket mondanak. Még mielőtt mások beszédeiről szó esne, és nem véletlenül kezdem önnel, szerintem ez egyébként így természetes, hogy az ember kiinduló alapja, a másik az, az, az, amiről ő beszél. Én azt se tudom, hogy van-e direktíva. Azt se nem rossznak, hogyha lenne. Fogalmam nincs. Akkor, amikor ön mond egy ünnepi beszédet ide, mi alapján állítja össze a tematikát? Hogy miről fog beszélni? Abszolút nincsen direktív, direktíva teljes szabadságot élvezünk a beszédek összeállításánál. Én igyekszem mindig, általában amikor beszélek, akkor igyekszem olyan beszédet mondani, ami nem elkeseríti és feldühíti a hallgatóságot, hanem mondjam, pozitíve motiválja. Hogyan kapcsolódik és a 15 eseményekhez? Ha kapcsolódik egyáltalán? Hát át. Azért, azért, mert március 15 is egy jó alkalom arra, hogy erőt merítsünk egy arra, hogy egy kicsit felülemelkedjünk, hogy megpróbáljunk felülemelkedni a mindennapos, szükkeblő, kicsinyes és rossz kedvű vitáinkon. Most rosszkebb és szűkkebb ezek a viták, mint korábban voltak? Vagy ebben megkérdett ebben azért? Sajnos azt, azt hiszem nem. De hát attól félek, hogy nekünk mindig is szűkkebb és rosszkebb politikai vitáink vannak. Hiányzik a humor a magyar politikából. Ha van, akkor az kifejezetten bántó, és... És, és kicsinyesek a politikai vitáink. Kicsinyesek a politikai vitáink. Nekem ez, nekem ez, egy, probléma, ez egy közös problémánk, erről már többször beszéltünk, és én, én ugye nem vagyok-e a nagy a magyar politikának, hogy bármikor megszólalok, akkor aranyrögök, görg, görögnek ki a számon. Éppen ezért, amikor van egy ünnepi beszéd, akkor sem szoktak általában idézni, hiszen nem simul az általános politikai hangulatban az, hogy van itt egy ember, akinek nem az az elsődleges dolga. Hogy, hogy a másik oldalt elküldje valahova, hanem, hanem azt, hogy megpróbálok nemzeti. Ha a megfelelő pénz biztosít számomra, akkor én viszek magam minden alkalommal egy reflektort, és olyan reflektor fénybe állítom magát, hogy Lázár János és Orbán Viktor árnyékba marad. Köszönöm szépen, van, nem van, vágyom el. Van, van olyan fényevő. hiszen egyébként ők következnek. A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás, áttereltek a poloskák, felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korú dollárokból most nem olvasom végig. Ön ezzel a szöveggel mikor találkozott először? Hát amit olvastam az újságban, vagy olvastam a hírekben, vagy így pontosan. Uh, ahol olvasta, ott egyből volt róla vélemény, vagy adott esetben a miniszterelnök.hu-n olvasta, ahol nincs hozzáfűzve kommentár? Uh, nem, online újságban olvastam, de nem Látaz, akkor... én ne, én régi, régóta nem olvasok kommentárokat. Jó, de hát maga a szöveg is, amit egyébként ilyenkor az online... Igen, lap, azt van Jutat-e bármi az eszébe? A skarlátbetűről, a... a poloskáról, meglepte az a felzúdulás, ami egyébként ezt a beszédet követte? Meg De meglepte az, hogy másnap Orbán Viktor megpróbálta szükíteni az egyik kifejezéssel kapcsolatos tartományt, miközben maga a szöveg ezt nem tette lehetővé? És itt most hirtelen abba hagyom, mert őre vagyok kíváncsi. Tehát nekem ez ügyben van alibim. Nekem körülbelül két hónappal ezelőtt jelent meg a Mandinér színű heti az indulat és nyomdafesték azt hiszem ez a címe annak a publicisztikának, amiben erről a jelenségről írtam. Tehát nekem van a az a kapcsolatban, hogy általában abj a véleményem az ilyen jellegű retorikai futamokról. Ez sajnos Magyarországon a politikai bátorság részének tekintik, hogy valaki ilyeneket tudjon mondani az ellenfelére, én mind a két oldalon, Éppen ezért egy kicsit álszentnek tartom most a, azt a felháborodást, a, azok az emberek, akik egyébként ezzel egyáltalán nem foglalkoznak sőt, bátorítják a politikusokat, hogy ilyeneket mondjanak, azok, amikor a miniszterek mondják, ilyet akkor, akkor hirtelen felfedezik ennek a dehumanizáló voltát. De én, én általában nem, tehát én a vitákban, labdára és nem a babára, hogy akkor Nagyon jól beszél. Pontosan ez egészen kiváló tűnik, hogyha én egyébként bíró lennék, mint hogy nem vagyok az, mármint futballbíró. Akkor egy könnyen a... lehetséges egyébként, hogy a foci meccs 22 játékosából egyetlen egy se marad. Tehát egyedül én maradok a pályán. Mondjuk Igen. a közönség lehet, hogy meglincsel, mert nem rám kíváncsi, de ugyanakkor az én igazságérzetem, amiért engem Igen. a pályára küldtek, az azt eredményezzi, hogy elfogy mellő mind a két csapat, és ennek következtében, azt se tudom, hogy ilyen egyébként létezette valaha is, ennek következtében pedig hát szembenéznek a közönséggel, aki azt mondja, hogy nem miattat jöttünk ide, ba meg. Igen. Hát ilyenkor vállalat vonogatva azt szokták mondani, hogy hát a magyar politikai nyelvezet, meg a hagyomány ilyen, de ugyanennek az ellenkezőjét is fel tudjuk mutatni a maga a politikai nyelvezetét és a hagyományból. Tehát fel tudunk mutatni olyan vitákat is, amikor az egymással élesen szemben álló politikai felek nem, nem egymás személyiségét semmisítik meg, hanem az érveiket kérdőjére. Igen, de most éppen nem ez van. Igen, én azt sajnálom. De ezért vagyok a margón, viszont a margón is jól érezheti magát az ember. És amikor egyébként valaki azt mondja, hogy miért focizik egy olyan csapatban, ahol egyébként így beszélnek, akkor ön arra hivatkozik, hogy a másik csapat is ugyanígy képes beszélni, vagy mi az a rend? Nem, én arra, én, én arra hivatkozom, hogy egy foci csapatban is vannak csatárok, vannak védők, vannak kapusok, vannak aktív játékosok, vannak passzívabb játékosok, én, én is egy csapattag vagyok. Csak gondolkodom, hogy ne tulajdon jelentőséget a hallgatásnak. Van ilyen. Lázár János azt mondta, most a jövőben is ki kell maradnunk minden háborúból, Magyarországnak függetlenítenie kell magát, ennek pedig három feltétele van, egy, ki kell maradnunk minden háborúból, kettő, vissza kell Magyarország önrendelkezési jogát, amelyeket 2004-ben az uniós csatlakozáskor elvesztett, a régióban legyenek gazdasági értelemben a magyarok a legerősebbek, ez a harmadik, aztán talán két napra rá, némileg tisztázta, mit értett az alatt, amit mondott Menter Tamással a Fideszményeket ez kommunikációs igazgatójával egy videót töltött fel. Ugye itt azt írják, hogy utókezelik a beszéd utözöngeit, Magyarországnak függetlenítek -e magát a mondat férde értelmezése miatt. Lázár szerint megérne egy vitát, hogy bizonyos jogok Brüsszeltől visszakerüljen nemzeti hatáskörbe, migráció vagy háború béke. Ez nem az unióból való kilépés, hanem egy program arra, hogy hogyan lehet átalakítani az Európai Uniót. Ebben mondjuk annyit látok tetten érve, mint Orbán Viktornál, hogy ő is aztán a poloskával kapcsolatban mondott, ahhoz nem kellett Mendszer Tamás, egy szűkítő értelmezés, de mind a ketten valamiért szükségesnek tartották megmagyarázni a saját mondataikat. Önnél ez. Ezzel... Igen, hát én. igen, mert súlyos, súlyos kielentések. Tehát azt, hogy utólag magyarázzák, az igen, szerintem súlyos kielentések. Úgyhogy, ja, én, én, én nem értem, hogy miért. Tehát... Ez, hogy a büsszel vissza kell szerezni a jogainkat, minden, ami ott van most Büsszelben, a szerződés értelmében Magyarország által is megszavazva van ott Büsszelben. Ha valamire úgy gondolják, hogy nincs, nem jó, hogy ott van, akkor szerződés módosítást kell kérni, kiharcolni, ott megvannak erre a Büsszelben, az Európai Unióban a megfelelő intézményi mellézményeség. Ezek ilyen szónoki futamok, amelyek, amelyekről nem tudjuk, nem tudjuk, hogy hova vezetnek, de mint látható, úgy utólag magyarázni kell, tehát ezek szerint a, aki elmondja, az is érzi, hogy túlfutott egyébként azon a határon. Ezt szerintem a magyar, a magyar választópolgárik ezt, ezt nem támogatják, ezt a kockázatot nem akarják viselni. Yeah. Lesz-e utólag magyarázat, vagy most éppen, ugye már is fogadták, úgyhogy ennek következtében utómagyarázata nem hiszem, hogy lesz. Hogy ugye azt mondja, a gyülekezési jogról szóló gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról egyebek között tilos az olyan gyűlés megtartása, amely gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Na most ugye itt most egy olyan folyamatnak érkeztünk el egy pontjára, amely folyamatban Isten igazából nem is itthon történt változás, hanem az amerikai Egyesült Államokban történt változás, és mintha ennek a kihatását látna az ember ebben a szövegben, miközben itthon olyan nagyon sok minden nem változott, csak minthogyha egyébként a külpolitikai támogatása nagyobb lenne egy történetnek, amely egyébként belpolitikai vonatkozású. Ennek a jogszabálynak az időszerűségével kapcsolatban, konkrétan az időszerűségével kapcsolatban ön gondol bármit is, hogy miért pont most? Miért nem tegnap, és miért nem holnap? Vagy miért nem egyáltalán nem? Hát, hogy miért nem tegnap, azt jobban értem, hogy miért, hogy miért nem holnap, azt szerintem azért, mert, mert, mert az első adandó pillanatban meg akarta ezt tenni a Jogalkotó, fogalmazunk, akkor ilyen, ilyen némileg ködösen. de és azért, azért nem tegnap, mert valóban így van, hogy az Egyesült Államokban fordult a széljárás, és éppen ezért szerintem a, a, azok, akik ezt a szabályozást el akarták fogadtatni, úgy gondolták, hogy most a világpolitikában is nagyobb támogatottsága van egy, egy ilyen jellegű lépés nem vagy fordulat tudat. Ezért, ezért ma, hogy miért nem azt, hogy rossz holnap is meg lehetne tenni, ezt nem tudom. A politikában ugye mindig úgy van, hogy amit van, megtehetsz, ne haladsz holnapra. Tehát szerintem ezért történt ma. Ön is megszavazta. Nem voltam bent az összegyűlésnek. Ha önnek kéne egyetlen dolgot mondani, a ami itt az idő rövidségéből adódóan nem lesz hosszú, de mégis a kérdések között nem szerepelt. Ön nem szeretné ezt a hetet enélkül elveszíteni, akkor az mi lenne? Ja. A... Hát én nekem, én nekem egy nagyon-nagyon pozitív fejleménye volt, ennek a hétnek, hogy azt láttam, hogy miután rengeteg vitánk volt a versenyképes járások programmal kapcsolatban, ugye amikor szeptember-októberben elkezdtük ezt az egész konzultációt, az ahogyan pozitívra fordul most, tehát ahogy mindenki kezd ráérezni az együttműködés ízére, biztos nagyon sok veszekedés meg vita lesz még, de kezdenek azok a visszajelzések érni, hogy ez mégis jó program, és azért is nagyon örülök ennek, mert Ugye most rövid időn belül, fél éven belül másodszor csináltunk egy nagyon széles konzultációs sorozatot, hogy gyakorlatilag végigjártuk az országot. És azok az emberek is, akik egyébként mindig a konzultáció hiányát emlegették, most egy kicsit furcsával nézték, hogy most mi az, hogy egy úgymond félig kész anyaggal jövünk ide egyeztetni, és amikor azt mondtuk, hogy hát ezért meg konzultálni jöttünk, akkor. akkor akkor kezdték ők is megérezni azt, hogy, hogy tudunk értelmes párbeszédet folytatni pártól a való tekintet nélkül egy-egy ügyben. Nekem ez volt 15 évvel ezelőtt a járási rendszer kialakításánál is a tapasztalatom, hogy lehet Magyarországon úgy politikai vitát folytatni, hogy nem ássuk be eleve magunkat a lövészárokba, és nem is hallgatunk azokra, akik azt tanácsolják nekünk, hogy ássuk be magunkat a lövészárokba, és akkor kiderül, hogy egészen, egészen, egészen jó dolgokat is lehet csinálni. És nekem ez egy nagyon pozitív dolog volt, mind a kettő kezdeményezés kapcsán, és abban bízom, hogy ez így lesz az elkövetkező időszakban is. Köszönöm szépen, jövő hét. Köszönöm szépen, kellemes hét kívánok. Támogatott tartalom. Pál Lóczi Krisztinám. Székesfehérvár, Siófok, Nagy Karizsa. Szalájk Ez még egy beszélgetés. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Pálószik Krisztina, a fő múzeológus. Igen, én vagyok. Igen, ez egy ilyen, nagyon, nagyon. Uh, azt néztem, hogy én azt hittem, hogy a múzeológust az hosszúval írják, de hogy én néztem, az nem. Pont ne nem, igen. Az nem, az, az rövid. A múzeum az hosszú, és a múzeológus pedig rövid, ez így van. Ugye mi ketten úgy ismerkedtünk meg, ahhoz mondjuk kellett Kelet-Kemecsila is főigazgató. De Ilyen. maga az ismerettség az azáltal jött létre, hogy lét, született a Magyar Zeneházában egy listen-pont kiállítás, amely kiállítás, ahogy elhangzott Horn Marton szájából, nem jöhetett volna létre a Néprajzi Múzeum nélkül, amely Néprajzi Múzeum különböző tárgyakat Biztosított a kiállításhoz. Miután megfegyegettem Önt azzal, hogy ha ma jól viselkedik, akkor még az is lehetséges, hogy a jövő héten igénybe vesz. Nem lesz a jövő héten New Yorkban? Nem, nem, nem. Hogy Ön is egyébként egy olyan utazós, mint a Kemecsi? Ja, hát az elmúlt évben pont kiállításaim miatt többször voltam, igen, külföldön, vagy konferenciák miatt, de egyébként nem vagyok olyan utazós. Szóval azzal fenyegettem meg, hogy akkor a jövő héten folytatjuk, ami azt jelenti, hogy még mielőtt elmennénk a Magyar Zeneházába, azért mégiscsak be kéne mutatni önt. Mert ugye azt mondta a Kemecsi, hogyha egyébként én azokra a tárgyakra, alapvetően hangszerekre vagyok kíváncsi, amelyeket kölcsönbe adott a Magyar Zeneházának a Néprajzi Múzeum, akkor önnel, Pálóczi Krisztinával kell beszélgetnem. Ki ön a múzeum életében? Ójaj! Oh, Ez egy hosszú történet, Figyele. de én, de én népzeneszakon végeztem, Nyíregyházán, az akkori tanárképző főiskolának az éneknépzene szakán. És nekünk nem csak... Minek magyar... készült akkor? tanárnak. Igazából a népzene, a, a nyíregyházi szak, azért volt egy, egy nagyon, nagyon jó kezdeményezés, mert olyan énektanárokat szerettek volna ott képezni, akik valamilyen módon többet tudnak a népzenéről. Tehát... Tudják azoknak az ott lévő ö, dallamoknak az eredetét. Ez az, az ön esetében hogy jött létre? Tesszük? Tehát az ön esetében ez hogy jött létre már akkor, amikor jelentkezett? Tehát, hogy milyen indítatása volt, vagy milyen környezetben? <gül> Hú, ez nagyon-nagyon mert... régre megy vissza. Mert? De egyébként, hát egyébként ö, Nagy Kellóban végeztem, és ugye ott a Kálai kettős miatt egy rendkívüli jó népzene élet volt, és a nagykellói harangodi nyári táborokban viszont ott volt a téka zenekar. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen hosszú, hosszú folyamat volt, ami miatt én megszerettem a népzenét, és amikor az énekszak mellé valamilyen párosítást szerettem volna, akkor ez egy ilyen evidencia volt, hogy, hogy a népzenével szeretnék igazából foglalkozni. És akkor én, én egy kicsit úgy gondoltam, hogy nem szeretnék tanítani, illetve illetve mélyebben szeretnék foglalkozni a népzeneivel, de a népzene szak akkor még csak ezen a tanárképző főiskolán volt, így így nem volt más lehetőségem máshol tanulni el. De hol született? Záhony mellett, uh -huh. -e, Kisvárdában születtem, de Záhony mellett laknak a szüleim, uh -huh. Hisz a szánt Mártonban, és, és, és ebből kifejezőleg, tehát hogy nagyon szerettem volna a népzeneivel foglalkozni. A de legis talált, ő... vagy ott lehetett ingázni? Persze, persze, ezzel, ezzel nem volt semmi gond. Jó, de tehát volt, akkor még nem el a szülői háztól? <gül> hát nem, jó, még nem. Igen. igen. Igen, és akkor... Mi követte akkor, ezt? Ö, elvégeztem helyen a Népzeneszapot, ami, ami, ami azért volt ö, abban az időszakban, tehát akkor indult, mi voltunk azt hiszem a második, második évfolyam, és amikor mi... Áj, ez azt jelenti, hogy korábban ilyen nem volt? Nem, nem volt. 91-ben indult, 90, 90 ben indult a népzenesak, jó várpád jó kezdeményezésére. Tehát akkor, akkor jelenleg nem volt népzeneszak az országban. És nyit kezdődött. Mondhatni az, hogy önne szerencséje volt. Nem csak, hogy szerencsém volt. Éltve akkor is volt népzene oktatás zeneiskolákban, egy úgynevezett C kategóriás tanfolyamot kellett ehhez elvégezni. A az országos zenész képzőbe, vagy valami ilyesmire kívták, bocsánat, erre nem emlékszem. Tehát, hogy voltak nagyon jó névzenetanárok, nagyon jó zenekarok akkor már, a téka, a méta, a muzikás természetesen. És, és amikor én kezdtem... Én nekem évfolyamkással volt a sebesség, márt. Amikor én kezdtem viszont a főiskolát, akkor ö, lett egy, egy levelező szak. Erre a levelező szakra jöhettek azok a zenészek, azok a névzenészek, akik már gyakorlatban tanít, tanultak névzenét, de nem volt róluk papír. Tehát jöhettek, felvételizhettek, és, és, és kezdhették ezt az iskolát. Gondolja bele, hogy olyanokkal kezdtem a, a főiskolát, mint a Csóri Sanyi, a Méta Együttesnek az összes tagja, a kolompos zenekar, a csík zenekar tagjai. Szóval egy olyan, olyan hihetetlen erős társaság gyűlt össze, am, amely, amely abszolút meghatározta a későbbiekben ezt a szeretetet nálam. És hát rendkívül, rendkívül jó volt, amikor karvezetni tanítottam a csóri. Ezek felethetetlen dolgok voltak, viszont, viszont tudtam, hogy a népzenével én egy kicsit bővebben szeretnék. Tehát inkább elméleti elméletibb módon szeretnék foglalkozni, de hát fogalmam nem volt akkor arról, hogy, hogy ezt hogyan kellene. Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor már a Babri Rájc aki akkor a Néptáncosok szakmai házában volt, lejegyzésre búzdított engem. És elkezdtem hangszeres zenét lejegyezni, és akkor szóltak, hogy a Néprajzi Múzeumban páva István mellett... Hangszeres zenét lejegyezni gyűjtött... Igen, gyűjtött, gyűjtött hangszerek zenét jegyeztem le, igen. Merre? És uh, hát ez a... Abnél Szandrás kőleg a Maros mentén Péter Laki zenével kezdtem a, a lejegyzéseket. Tehát az ő gyűjtéseit uh, jegyeztük le akkor. E, volt Amelyek mikoriak voltak? Azok egy idejűek voltak azzal, vagy mennyivel voltak korábbiak? Nem, ez, a, ez az Andrésnak a... a 80-as, 70-es, 80-as életbeli gyűjtés. Ez, amiről most tetsz. beszélünk, ez egyébként egyszer is mindenkorra befejeződött? Nem, én azt hiszem nem. Sőt, amikor, amikor, amikor kezdtem a múzeumban dolgozni végül pont a Pávai István mellett, aki, aki tényleg könyvekből ismertük a nevét, akkor, akkor kezdődött, ne, nem sokkal később, az, új sorozatnak, az úgynevezett újpátria sorozatnak az elkészítése. Értem, de van még feltérképezetlen terület? Szerintem nem a feltérképezetlen terület csak a lényeg, ha hanem azoknak a zenei változásoknak, a zenei folyamatoknak a, a, a fel, feltérképezése, amik, amik például ma is zajlanak. Mert hogy ezek még a... egyébként felelhetőek? Tehát a nagyvárosi dzsungel, a szó átvítés a szószoros értelmében ezt nem írtotta ki? Um, a változások, természetesen a változásokra mindenképpen hatással vannak ezek a, a médiából folyó zenei folyamatok, de a Revival mozgalomnak köszönhetően azért előkerülnek minden helyiségben olyan mélyen levő zenei adatok, amelyekről esetleg még nincs. Nekünk adatunk. Mond egy példát. Szóval még. <gül> <gül> nem tudom. Például most nyáron voltam uh -huh. Gyergyóban, uh -huh. Szent és ott beszélgettem az egyik citera készítővel, a citera kiállításra közülében, uh -huh. és ők említették meg, hogy hogyan is játszottak citerán, milyen dallamokat játszottak. Tehát például erről nem volt adatunk. Tehát hogy, tehát, hogy vannak olyan, olyan Mitől lehetségek? válik az adat adattá, vagy mitől válik a dolog olyan, ami más, de ugyanakkor nem érje el azt az ingerküszöböt, amiért arról érdemes lenne külön megemlékezni? Minden helységben minden biztosan nem tudtunk elmenni. Vagy az elődeink sem tudtak mindent fölgyűjteni. Tehát az, utol, az, az új Pátria sorozattal látszott az is, hogy Erdélyben hány olyan zenekar van, vagy olyan környék, ahonnan még egyáltalán nem voltak gyűjtések. Tehát az, az fizikailag lehetetlen volt. De az, hogyha elmegyünk, és van egy gyűjtésünk, és vannak rajta adatok, lehet, hogy ezeket a dallamokat már valaki valamilyen területen fölgyűjtötte, de ott még nem. És akkor azt tudjuk mondani, hogy amikor elkészítünk egy ilyen nagy térképet, hogy melyik dalam, hová, való, hol, hol használták, hol volt használatban, akkor tudunk egy kicsit tenni, hogy nagy két Jó, itt akkor ott tartunk, tehát, hogy elment a Néplajci <gül> Múzeumban. Igen? Igenis, és Páva volt akkor a, a gyűjteményben, akit a rendkívül sokat tanultam, és rendesül belefolyhattam. Egy Mi két volt két a gyűjteménynek a neve, tehát az, ahova ön került? A, hát igen, az, egy, az, az akkor erre már egy egy, egy, egy Kicsit hányadtatott sorsó gyűjtemény volt, mert az 1960-as években, amikor Lajta meghalt, akkor az addigi csoportját beajánlotta a múzeumban. És abban, a, abban az időszakban több mint tizen dolgoztak a népzenei gyűjteményben. Uh -huh. Olyan kiváló kutatók, mint Erdély néni volt, a szöveggondozó, a Tóth Margit, aki az osztályvezető volt, ő lett a, a lejegyző, a zenekutató. Ott dolgozott Sárosi Bálint, akinek köszönhetően a teljes hangszeranyagot feltérképezték. De, de, de még sorolhatnám, sőt, sőt későbbi zenekutatók, mint a Paksa Katalin, vagy a Tari és ebben a, ebben a gyűjteményben kezdték a, kezdték a munkát. És mire mire a Tóth Margit 1979-ben nyugdíjba vonult, már csak egyedül volt az osztályon. És utána egy kicsit hányattatott időszak következett, bár a, és egészen a 90-es évekig, De amikor először... De mit hányattatott korszaknak? Hát a Margit néni után a Gábri György került a, a gyűjteménybe, aki egyedül már nem sok jelentős dolgot tudott tenni a a gyűjteményben is, és kicsit elhanyagolt lehet, hogy úgy mondjam. Tehát a tíz ember után maradt egy ember, és a nem megfelelő módon kezelés talán egy kicsit nyomot hagyott a gyűjteményben. És aztán, aztán tényleg. Az minek a függvénye, a... hogy, hogy, hogy a kezelés az milyen, ez a főigazgatónak a gondossága, az a véletlennek a szerepe, hogy kiket sorsol egymás mellé, ez szimplán pénzügyi vagy szemléleti kérdés, hogy éppen a kulturpolitika mit talál fontosnak és mit fontos talannak, vagy valami ettől teljesen független. Szerintem ez teljesen független volt. Az, hogy, az, hogy a Gábridőgy György egy kitűnő kutató volt egyébként LISZT zongorái terén. Nagyon, nagyon, sok, nagyon sok fontos munkája volt, és amikor a múzeumba került, akkor sejthették, hogy ő egy jó zenekutató, és majd megfelelően fogja kezelni. Az, hogy később kiderülhet, hogy valakinek nincs affinitása hozzá, vagy nem tud, nem tud olyan módon a gyűjteményben dolgozni, ez, ez szerintem előre nem látható. És igazából igazából valószínűleg a, a 60-as évek, illetve a 70-es évek, hogy 80-as éveknek ez a fajta um, nem, nem, igazán, nem igazán jó anyagi helyzetesen tett jót a gyűjteménynek. Tehát ezt nem, az, nem azért akarom mondani, hogy, hogy az, egy, az egy rossz időszak volt, csak nem kapott kellő figyelmet. Oké, okay, de most arról beszélünk, hogy ön egyébként gyűjtemény. mikor kötött ki a Néprajzi Múzeumban? Rögtön, amikor végeztem, 97-től ott kezdtem, és, és akkor már Páva István pár éve próbálta a Birinyi Józseffel, aztán a Lovászirénnel a gyűjteményt valamilyen módon újra feldolgozni. De maga a gyűjtemény, ez, miből áll? A maga a gyűjtemény, az nagyon összetett. Um, van, van, az hangszerek, kodák, viasz hengerek. Igen, tehát hogy né, több része van, van egy hangzógyűjteményünk. A hangzógyűjteményünk e, a fonográf hengerekkel kezdődik valóban. 1896-ban, ugye Vikár, mikor elkezdte a gyűjtés, onnantól kezdve több mint 4500 fonográf henger van a, a gyűjteményünkben. Többek között Bartók Bélának, Kodály Zoltánnak és lajtalászónak köszönhetően. A következő anyag az egy úgynevezett Pátria sorozat. Az, az a öm, gyártónak a, a márkájáról kapta ezt a nevet, a cégről Pátria sorozatnak. Az volt Bartóknak, Podájnak és Slajtának a célja. Ezt azért szerintem sokan ismerik hogy a teljes magyar nyelvterületről fölgyűjtsék a zenekarokat. Ezt őket fölhozták a Magyar Rádióba, és stúdió körülmények között próbálták őket gyűjteni. Ez az anyagnak az eredeti forrásai is nálunk vannak. Következnek a magnuszalagos gyűjtések, hát ez több, több ezer óra, majd egészen a digitális felvételekig őrizzük a hangfelvételeket. Ezek a hangfelvételek. Vannak az úgynevezett van az úgynevezett támlap gyűjtemény. ez, yeah. ez lejegy. Támlap, mindjárt Igen. mondom, ez lejegyzéseket, lejegyzéseket tartalmaz. Azért hívták támlapnak, mert minden egyes lejegyzett kottapapír mögé egy, egy kartonlapot ragasztottak, hogyha besorolják őket valami a zenei rendben, akkor azok megálljanak. Tudjunképpen ezek a támlapok, ezek kottás lejegyzések. És ez onnan indult, hogy mikor a fonográfhengerrel elkezdték, elkezdték a gyűjtést, akkor azért kiderült, hogy nem olyan könnyű, mert egy hengerre maximum kettő vagy négy perc fér föl, és ha volt egy jó kis ballada, aminek volt 15 verszaka, akkor azt ugye nem, nem merték fölvenni a hengerre, mert nem volt annyi henger, nem volt annyi pénz, és ezért ezeket csak lejegyezték. És ezekből a lejegyzésekből, tehát pont Bartóknak a lejegyzéseivel indul a, a, ez a szöveges gyűjtemény, hát ez is több tízezer ottára. Tehető ma már. Amikor e... ön a Néprázi Múzeumba került, akkor ön milyen területen kezdett dolgozni? Itt a hangterve. Engem a Páver István azért vett föl, mert tudta, hogy van némi a affinitásom, meg ugye a Babi Jánc keresztül ők ismerték is egymást, és mondta az András, hogy én már csináltam leígyzéseket, tehát valami fog. Oké, rendben van, van a akkor elnézést, akkor van-e van van van van van bármi még, amit nem említett, hogy mi, minden, mi mindent kezel a Néprajzi Múzeum zeneit? Igen, tehát, és akkor van a van a, van a, a Kotta gyűjtemény, és hozzánk tartozik a kerpet medencének a hangszer anyagának a gyűjteménye. Ez körülbelül 1300 hangszer jelent, a Kárpát-medence különböző részein. De csak így része az önök hangszergyűjteményének. Töm a hangszergyűtemény ennél nagyobb. Ez a, a hangszergyűjtemény, mert a regionális gyűjteményekben, ahol földrészenként vannak az egységek elkülönítve, ott nem nincsenek külön véve a hangszerek, hanem azokon a gyűjteményeken belül vannak. Tehát amikor hangszerekről beszélünk, akkor a múzeum szinte összes gyűjteményében lévő hangszerekre kell gondolni, de maga a hangszergyűjtemény csak a Kárpát-medencei hangszereknek a gondozását uh, uh, jelenti. És de az összes többi hangszerrel a... akkor mi a helyzet? <há> már, már, már Lajta Lászlónál uh, uh, is a 20-as évekből van egy olyan és hogy megkérték őt, hogy segítsen bizonyos hangszereknek a a gondozásába, de később a Vargyas Lajós, a Vasi Béla Sárosi is, is próbáltak a nemzetközi hangszerek leírásában segítkezni, de, de igazából az a helyzet, hogy ezt is mi próbáljuk segíteni a kezelésüket és a leírásukat, de hát nem vagyunk még ezzel ban készen ennek a feltérképezésével. A Néprajzi Múzeum egyébként az egyedülilletéteményese ezen bizonyos részterületeknek, vagy ezek egyébként más múzeumoknál is feltűnhetnek? Igen, ez egy érdekes kérdés. A maga a, a népzenegyűjtés és a hangszergyűjtés az a néprajzi múzeum, illetve akkor még a néprajzi táron belül kezdődött, a Nemzeti Múzeum néprajzitárán belül kezdődött később, amikor a, a 30-as évek végén kodály lehetőséget kapott egy csoport megalakítására az akadémián belül. Ugye abból lett később a Bartók emlékanyaggal együtt a Zenetudományi Intézet. És az 50-es évektől kezdve a népzenegyűjtés igazából áttevődött hangsúlyosan, a Zenetudományi Intézetnek a ö, kereteibe, és ö, azt nem tudom pontosan mikor, de létrejött egy zenetörténeti múzeum, ami, ami viszont ö, a kiállításaihoz, főleg ezekhez a népzenei bemutatókhoz is gyűjteni kezdte a, nép, a népi hangszereket. Ö, nem túl sok hangszerük van, de, de, de azért nek ők is jelentősen próbálták próbálták beszerezni azokat az anyagokat, amit a kiállításaikhoz tudnak használni, de nekik így főleg a Kárpát medencéből vannak anyagaik. A történeti hangszerek azok természetesen megtalálhatók a Nemzeti Múzeumban, vagy az Iparművészeti Múzeumban is, de a népi hangszerekről azért a Néprajzi Múzeumban van a legtöbb adat és a legtöbb gyűjtés minden <Szenei>, mind zenei, mind hangszer. Köz, nagyon szépen köszönöm. Uh, legközelebb azt is megmondom, hogy kerek egy hét múlva onnan folytatjuk, hogy a további diplomáival szeretnék megismerkedni, és aztán eljutunk majd uh, ahhoz a hangszergyűjteményhez, uh, amely hangszergyűjteményből kölcsönzött a listen.hu, és akkor majd el fogja mesélni, hogy valójában egyáltalán az a gyűjtemény, ami kialakult, az mennyire rendezett, mennyire rendezetlen, milyen nemzetközi együttműködések vannak, és egyáltalán az, amit hangszernek nevezünk, az a világban hányféle hangszert, vagy, vagy mit, mitől válik egy olyan hangszer, hangszerre, amit egyébként egy néprajzi múzeum, hogyha birtokolhat, akkor az a nemzetközi vérkeringésben is számít a tekintetben, hogyha valaki igényt tart, hogy olyanra, akkor azt épp úgy ki lehet költeni mint hogy az állatkertek egymás között kölcsönöznek adott esetben uh -huh. panda pandamackókat. <gül> Hát, ha érdekes, akkor. Engem mindenféleképpen érdekel, és hogyha nem veszi rossz néven, akkor a kemecsinek küldenék egy SMS-t, hogy önnel sokkal könnyebb beszélgetni, mert ő azt mondta, hogy majd nehéz dió lesz önt feltörni, de mondtam neki, hogy már az első alkalommal <gül> ez nem így tűnt. Úgyhogy, ha megengedi, akkor ezügyben én önt megdicsérném, anélkül, hogy nekem egyébként ilyen dolgot kéne tennem, de ezt ne te... Ha csak le nem beszél róla kifejezetten. Nem, nem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor kerek egy hét múlva folytatjuk. Renden, köszönöm köszönöm szépen, doktor Pálószka Krisztinát, fűmúzeológust hallották, támogató tartalmat láttak és hallottak. Viszont hallásra. Viszont halásra! Anélkül, hogy itt én belebonyolódnék, mert bármi bele tudok bonyolódni, kis Ambrus főigazgató a következő kuncsavt, önpolitikus? Definiáljuk. Nem, ne, ne, nem, nem tudom nem, nem, definiálni, nem. igen, politikával foglalkozunk, tehát ebből a szempontból persze, igen. Valakitől megkérdeztem fontoskodva, ami időnként utolér, hogy akar-e olyan kérdést föltenni valamilyen ügy kapcsán, nem szeretném, ha beazonosítható lenne az illető, eh, eh, amit közérdekre, közérdekű lehetne, és arra az volt a válasz, hogy kis amrus, nem politikus, ami csak azért lepett meg, mert aztán máshol meg politikusként hivatkoztak őre, gondoltam, öntől megkérdezem. Nem tudom, nem gondolkoztam hogy ugye nyilván politikával, közpolitika foglalkozom, tehát ebből a szempontból nem mondtam azt, hogy akik hivatalnok lennék, hiszen nem is úgy nyilatkozom meg, de persze, hogy ez a főigözgő típus ebből a szempontból egy furcsa összvér, de hát erről már beszéltünk ebben az adásban. A főigazgatóságának szól, erről nagyon ritkán szoktunk beszélni, hogy ilyen mértékben emelkedett az ő jövedelme, vagy ezettől teljesen. A polgármester helyettesi fizetésem van. Tehát annak megfelelő. És ha lenne más főpolgármester helyettes? Annak is ennyi lenne. Így van. Ez a törvényből következik. Értem. Tehát ez ugyanannak a következménye, hogy megemelkedett Így. Így van. A, a, a... a polgármester képviselőknek a is. Igen. A városvezetés várakozásával ellentétben nem hozott ítéletet a fővárosi törvényszék a Budapest által, a 2024-ben szolidaritási hozzájárás miatt indított per csütörtöki tárgyalásán. Um, hogy állnak most ezek a perek? Különös tekintettel arra, hogy az előző per, az ugye jogerősen befejeződött, de újabb perek vannak, amiatt, hogy a kifizetés megtörténjen és ez egy rémbonyolult történet, és ahányszor elmondja, mindig rémbonyolult történet marad. Ugye, 2023 a 2023-as szolidatási kapcsán volt egy jogerősítélet, ahol én nyertünk. Ugyanakkor a, a magyar államnak még van, talán még a mai napon, de lehet, hogy még hétfőig lehetősége a kurjához felülvizsgálati kérelmet benyújtani. Lásd, mit sejtünk, hogy mit tesz? Hát ugye, nem, se, nem sejtjük, hát ők elmondták, hogy fordulnak majd. Ezek a legvégét? Az ezek van. szerint nyilván. Tehát ugye ez egy jogerősítélet és felülvizsgálati kérelem. Tegnap a bíróságon a 2024. Ez nem, ö, de ugye, a, a perköltséget például kifizették nekik ah, már azóta. E, ugye itt a, a, valójában egy picit ettől függetlenül látszik, hogy a kamatköltségnek a kifizetését se akarják el, amire majd kell indítanunk egy hát újabb... Hát kevesebb összeget fizették. Egy újabb e, PtK alapján egy eljárást, kártérítési ejpert, e, e, és van maga az alapügy, amit egy 2023-as határozattal visszamenőlegesen megpróbáltak rendezni, ezt is megtámadtak, ugye ebbe még a bíróság nem jelölte ki a tárgyalási napot. Tegnap a 2024. évig szolgálatási hozzájárulásnál 10 hónapnak volt a pere egyesítve egy tárgyalásba. Érzést, miért 10? Nem mi szignáljuk ki a pereket, tehát valamiért úgy, úgy egyesítették a pereket, hogy januártól májusig, Júliustól novemberig. Hú, ha ezt nekem értelem kéne, vagy ezzel most jussunk túl. Mm, szerintem jussunk jó, túl, de mert de ugye nem tudom teljesen megmagyarázni, hogy miért de így de lett emberegyesítés. Tehát például jövő héten, kedden, a tavalyi decemberi szolidaritási hozzáállás kapcsán lesz egy tárgyalás, és májusban. Pedig a hatodik havi kapcsán lesz egy tárgyalás. Jó, valószínűleg nem ez a legfontosabb, de azért látható módon ez tényleg nehéz megmagyarázni, de nem a legfontosabb. Igen. És tegnap a bíróság azt mondta, hogy miután a 2023-as ítéletben nincsen még lezárt szakasz, ezért ő nem tudja most ebben a pillanatban azt mondani, hogy ezt analógon végig tudja vinni, ezért igazából azt kérte, a felektől, azt kérte a fővárostól, hogy anyagi jogilag számszerűsítse azt, hogy valójában mekkora nettó befizetést kellett teljesíteni 2024-ben, hiszen most már lezárult a tárgyév, és amikor ezt leírja, ez 45 napot kaptunk rá, ő júniusra kitűlt, kitűzött egy újabb tárgyalási napot, de azért az jól érezhető volt a tárgyaláson, hogy a gondolkodás abba az irányba megy, hogy megkívánja várni, hogy a kúriához fordul el a magyar állam az első ítélettel kapcsolatban ezt a felülvizsgálati kéremet egyetlen a kúria befogadja, tehát van-e benne olyan elem miatt, hogy ez befogadja, és hogyha befogadja, akkor feltétlenül fel fogja függeszteni a többi pereket is a bíróság. Ez egy hihetetlen hosszan elnyúló folyamatban vagyunk. És ez még egy per, és akkor megtámadjuk a 2024-es határozatot is, és ha meg fogjuk támadni a 2025 t is, nyilván nagy is Ugye az egyiknek az, a befejeződése fog, lesz majd olyan, ami nagy biztonsággal e, kijelöli a többi sorsát. E, azért nem, nincsen precedens Magyarországon. Nincs. Teh tehát, hogy a... Az egyes évek között van érdemi különbség? E, 2023 és 2024 első 11 hónapja között nincsen. A 2024 decemberben egy kicsit pikánsabb, mert akkor már volt egy határozatuk a, a kincstárnak, amit kibocsátott a szolgazatási hozzájúlásra. Ezt az eljárást nem folytatta le, hogy sem a, a tartás szabályai alapján, ebből következően az is ugyanúgy támadható lesz, mint ahogy meg is támadtuk, de az egy picit másabb, és a 2025, a magyarorszínűséggel teljesen más lesz. Mennyi időz? Hát én most már nem tudok jósolni. akkor a, a, kúria... a, a, azt kérdezem öntől, hogy van-e érdemi kihatása a főváros likviditása? Abszolút, persze. Abszolút. Az egész erről szól, hát ezért csináljuk, hogy próbáljuk menteni a, a napi működést. Tehát itt, itt arról szól az... Hát nem egész csak a közben. napi működés, hanem mindazt, ami egyéb... De ez a napi működésről szól. Közben. Hát meg a, a plusz vállalások, a megmenet közben, bár az is így, Nem nagyon lehet. vannak plusz vállalások, tehát próbáljuk úgy a... A hát rákos rendező az az. Értem, de a rákos rendezőnek a pénze... Az, az egy másik. Igen, igen. tehát az, az a BKM-nek, az eredménytatnéként, ezt nem Hol tudom. jelentkezik ez, bár nem szívesen szokott mondani dátumokat, de hol jelentkezik ez először úgy, hogy ha június 12-én délután 6 óra 30 percre nem oldódik meg akkor? Nem fogok tudni ilyet mondani, mert ugye a rendszer vagyunk, hogy ezt megfogalmazni hogy mit is jelent az, hogyha nincsen, Forrása a számlán, az mit jelent és ennek milyen következménye jönnek, ez majdhogy nem kottászatatlan. Tehát aki azt most nekem azt mondja, hogy ő ezt világosan látja, hogy ez a folyamat az hogyan menne végig, az, az nem mond igazat és pont ez a veszélyesebben, hogyha ez dől, akkor ki tudja, hogy hogyan lehet ezt kontrollat tartani, miközben tényleg egy óriási településnek a magyar gazdaság 36-37%-át megtermelő GDP-t megtermelő részének a közszolgáltatásival szórakoznak. És és az, hogy milyen verziók vannak, az nagymértékben függ attól, hogy a 2025 ös szolidaritási kapcsán hogyan akar eljárni majd a kormányzat. Ebben még ugye még nem volt olyan rehált hogy idén vontak volna le pénzt, mert most májuscius végez egy érdekes lesz ebben a szempontból, akkor látjuk elsőként, hogy hogyan akar fellépni ebbe az ügybe a kormány. De nem tudok. tehát a határnapot most már nagyon óvatosan foglalkozok, lehet, hogy még a Küzdelmünk elején, még, még 2020-21-ben naív voltam, és akkor ilyen határnapokat mondtam, most már ezért be óvatosabb vagyok. a 2023 ne. jogerősségéhez, amikor már további felülvizsgálati fórumok nincsenek, ahhoz van valamilyen időpontja, hogy azt a, Az a baj, hogy a kúriának, hogyha befogadja a kérelmet, akkor a kúriának nincsen határnapja, hogy meddig kell iránja. <síns> és innentől kezdve. <síns> <síns> Mi a helyzet ezzel a megállapított a Budapest Főváros Önkormányzatának mulasztását a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma, különös tekintettel arra, hogy e tekintetben olyan a helyzet, mint hogyha egyébként ez olyan nagyon a fővárosi közgyűlést, vagy a főváros önkormányzatát nem szabadna? Nyilván nem egy jó helyzet, de ki mögött van 17 százat. Ez ugye ez egy fontos kérdés. Tehát, hogy ezen le lehet aggódni, csak nem látszik, hogy legyen, lenne olyan, tíze, olyan képviselő, akit a főpolgást is el tud fogadni, és van mögötte 17 szavazat. Igen, de én azt tapasztalom, de mondjuk azt teljesen teljes hogy mit tapasztalok, az a fontos, hogy ő mit tud erről, hogy közben a színfalak mögött ezzel kapcsolatban történik-e bármi, vagy pedig e, megvárják azt a pillanatot, amikor majd valakit kijelölnek, aki aztán vagy elvállalja vagy sem ugye nem is kell elvállalnia. Hát erről van szó. Tehát ugye maximum le tud mondani aznap, Igen. amikor kijelölték. Ugye jelenleg van egy jogi út, amire a kormányhivatal rálépett, szóval jogi utat uh, viszi, ha lesz jogerősítélet ebben a dologban, akkor nyilván ennek megfelelően a főpolgármester szükséges lépést megteszi, hogy ha az eredményre vezet, akkor jogi út véget ér, mint több tervezetni lesz helyettes. Ha nem vezet eredményre, akkor jogít folytat ki tovább. Lehetséges, hogy nincs a jelentősége, de ugyanakkor mégis csak a főváros vitatta azt, hogy a bíróság hatáskörét, illetve az állásmért szerint a keresetet, nem az önkormányzat, hanem a közgyűlésen szembe kellett volna felperesteni, előterjesztenie, beleértve, hogy a bíróság hatásöre, az hol van vitatva. Nem a bíróság, csak a címzetjed. Ha az most itt tényleg szabályosan akar eljárni mindenki, akkor járjon ezt szabályosan, akkor tényleg azt, az legyen a címzetje egy ilyen esetleg. De nem gondolom, hogy ennek túl nagy jelentősége van. Előbb-utóbb majd nyilván eljutunk odáig, hogy a, ha nem tud a közgyűlés választani, akkor majd a kormányhivatalt felkéri a bíróság, hogy jelöljön ki valakit. Ha az, hogy ki, milyen körből választott, ezt majd lehet, hogy a bíróság szükíti számára, lehet, hogy nem. Egyet tudunk, hogy a 33 helyett ugye 32 emberből választhat, hiszen ugye a főpagymester nem lett egyszer helyettes is. Ja, váljuk meg. Ez mikorra várható? Hát lehet, hogy az ítélkezési szünet előtt, lehet, hogy az átnyúlik szeptemberre. Az az áldatlan vita, ami nem ügyedett volna a létre, a gyülekezési törvény megváltoztatása nélkül, és ami a Baranyi kontra a hogy ez miért lett közben? K.R.C.N. Nem csak ezt ma fedeztem fel, az micsoda? Tehát nincs kiírva a Facebookon, hanem csak... Nem tudom. Jó, megmutassam, mert nem... Mm, szívesen, de nem tudom, nem tudom, hogy mennyire elemás ez. Szerintem semennyire, csak meglepett. Mindegy, majd ebben most nem húzom az időt, mint menet közben, közben hallgatom önt. Ez a déri Tibor közbeiktatásával létrejött Baranyi Krisztel és Karácsony Gergely közti vitáról ön mit gondol? Ami természetesen nem jöhetett volna létre egyenlő sokkal fontosabb dolog kapcsán, de ez egy eléggé éres és nem túl jó ízű vita. Miről szól a, a, a probléma? E van három közgyűlési előterjesztés, ami a Pride-ra vonatkozóan ö, akar egy közgyűlési vitát és elvi állásfoglalást arról, hogy akkor a közgyűlés kiálljon vagy náljon ki a gyülekezési törvény módosítása ellen, illetve a Pride mellett, illetve ezzel kapcsolatosan a szivárványú színű zászló használata kapcsán. És ö, ebben a főfogásztének az volt az álláspontja, hogy mi mindenben segítjük a Pridenak a szervezőit, és semmivel sem akadályozzuk őket. És mi azt gondoljuk, hogy egy olyan vita a Fővárosi Közgyűlésen, ami konkrét célnal nem jár, csak ilyen elvi, állásfoglalásként egy nagyon rossz, egy nagyon rossz vitává válik, azért ennek a végeredménye nem biztos, hogy ez segít, Őt, ennek lehet, hogy árt ennek az egésznek. A közgyűlés tagjai is szeretnének segíteni abban, hogy Pride legyen, akkor keres, megkeressük ennek a módját, hogy ebbe tudjanak tevékenyen részt venni. De nem mi vagyunk a szervezők. szervezők kifejezetten kérték, hogy ne -e öncélú politikai viták legyenek ebben a dologban generálva. Kérdezni, hogy ez mit jelent? Hogyan kerültek önök kapcsolatba a Pride szervezőivel a tekintetben, hogy így még egy kérés is elhangzott a részükre? Hát az a Pride szervezőjével minden évben kapcsolatban vagyunk, hiszen amikor a Pride-ot szervezik, akkor ezzel kapcsolatban voltak kísérő rendezvények a a fővárosi önkormányzat épületénél... De most éppen nincs aktualitása, még nincsen szervezése, vagy ha van, akkor most... Ez az egy a, az... nagyon nagy rendezvény, tehát ez nem előtte öt nappal kezdte szervezni. De az, hogy most külön kértek valamit, ez milyen formában történik? Hát ez nyilvános is volt, hiszen a, amikor kijött az első hír, hogy nem lesz, nem akar Pride-ot engedélyezni a kormány, akkor a Pride szervezőivel a főpolgármester találkozott. Erről egyébként nyilvános információk is vannak, tehát nem titokba volt. Volt erről velük párbeszéd. És mi azt gondoljuk, hogy legjobban ehhez a kérdés, ez mégiscsak azok érdeznek, értenek, akik szervezik ezt. Mit gondol egyáltalán ennek a történetnek a politikai fogadtatásáról, amelyet egyszerre lehet óvatossággal és megfontoltsággal vagy gyávasággal bádolni, vagy jellemezni. Ez szépen, tényleg reálisan nézve a dolgot. Ebben a kérdésben szerintem az a fontos, hogy az, amit akar csinálni az ember: segít vagy árt. És ebben az ügyben ez, ez bináris. Szerintem ezt könnyű eldönteni. Tehát az a dolog, hogy a, a szervezést, a szervezéssel kapcsolatos most nyilvánvaló nehézségeket, az mi segíti, az biztos, hogy az nem segíti elő, hogy egy elvi ö, politikai vita alakul ki a közgyűlésen, mert annak bármi az eredménye, attól még biztos nem kerülünk közelebb a, a Pride-nak a szervezéséhez. Szerintem egy ilyen helyzetben az a felelős hozzáállás, amit a Pride szervezők mondanak, abban kell őket segíteni. Ha ők azt kérik, hogy vigyünk a répp kettő ládát, és ebbet tudjuk segíteni, akkor ez egy valódi cselekmény. Ha azt kérik, hogy ne legyenek elvi nyilatkozatok, mert az nem segíti, akkor meg ezt kell tenni ebben a történetben. Magát a Pride-ot és ezeknek az elembitikú közösségeknek az életét szigorúan külön lehet választani? Szerintem ezzel az ügyalatán már nem nehéz szigorúan külön választani, hiszen ugye arról szól... Hiszen egyébként a figyelemfelkeltés is ennek, tehát ezt azért is kérdeztem, hiszen... Ne... Nem minden feltétel a Pride-ról szól, hanem minden, a, tehát a Pride az egy csak egy megnyilvánulása azoknak a közösségeknek, amelyekkel szemben most a kormányzatnak lehetősen barátságtalan léphet fel. Ez erről szól, igen. Tehát, hogy a, a, a Pride az a materiális formája ennek, miközben az elvi tartalom az mögötte, hogy társadalmi csoportoknak kevesebbet jogot akarnak adni. Mint Így. Ez erről szól. És az, hogy ez mely társadalmi csoportra vonatkozik, az aktuális politikai kérdése ebből a törvényből. Igen, csak éppen ennek függvényében magára a Pride-ra is lehet úgy tekinteni, mint egy szimbólumra, ami mögött egyébként az alapjelenség fontos. Tehát, hogy maga az alapjelenséggel kapcsolatban valaki azt mondja, hogy a szolidaritását ki akarja fejezni, az lehetséges, hogy a Pride-nak egyébként nem használ, de ugyanakkor a közösségek melletti kiállást nagyon bonyolult dologról beszélgetünk. Tehát ugye nekem az jutott most itt, de ez egy formai megközelítése, amikor Hatházi Ákos Magyar Péterrel kapcsolatban azt mondta, ami nem volt jellemző, hogy egy bizonyos időpont után legyen majd róla szó, talán az Európai Uniós választásokról volt szó, mert hogy addig nem érdemes ezzel foglalkozni, mert olyan indulatokat kell, ami elviszi a fókuszt arról, ahol egyébként kéne, hogy legyen. Uh, és itt is az ember azt érzékeli, hogy van egy olyan fajta uh, taktikázás, ami egyébként fontos dolgok kapcsán nem biztos, hogy... De ezt nem tudom jól befejezni. Hát ez az. Ugye, ugye valóban nehéz a, a, a, akár ezt egy ilyen mondatot is jó befejezni abban a dologban, mert értem az ön dilemmáját is. Azt, hogy más Pártok, pártvezetők milyen dilemmában vannak, azt nyilván én nem tudom, meg nem is az én dolgom. Én azt tudom elmondani, hogy a fővárosi közgyűlés ülését ebből a szempontból mi így, miért így készítettük elő. Miért mondtuk azt, hogy persze lehet ezekről a javaslatokról tárgyalni, akkor döntsön róla külön a közgyűlés, hogy napirendre szavazza-e őket. A főpolgármesternek ebben az elviálláspontja az, hogy ha valamit, mert nem látjuk, hogy segíteni a folyamatot, Oké, okay, rendben van, hogy akkor praktikusak legyünk, és ez talán talán valamely, valamelyest ebben jobban rá, rá lehet látni. Itt volt két beterjesztése Ferencváros polgármesterének. Sőt, volt egy barabás Rihádnak is. Ezek egyébként mikoriak? Ked. Ked. Ezeknek van-e bármilyen nyoma, amit egyébként megtalál a nagy érdemi hogyha az interneten felkel. Ugyanúgy fül vannak töltve a többi előterjesztéshez, a, a mint a mint amikor a Napirendre vannak, ugye itt ez a szabály, hogy ha határidőre nyújtotta be, határidőre nyújtotta be akkor ebben az esetben ha a közgyűlés úgy dönt, akkor felszavazhatja napirendre. A főpolgármester csak annyit tett, hogy ő szerinte ez automatikusan ne tárgyalja a közgyűlés, mert ez nem segíti az ügyet, hanem árt neki. Ha a közgyűlésben van 17 szavazat, aki azt mondja, hogy nem, szerint ő tárgyalni akar, mert el akarja mondani a véleményét, akkor el tudja. De egyébként van még egy köztes út, naperintéleti felszólás, és elmondhatja bárki ennek kapcsán a véleményét. Jó, de az, az hol, hol jelentkezik ebben a történetben, euh, amiről azt mondja a. A polgármester azt mondja, hogy Habatortán, hogy a letiltást, nem tudom, mi ez letirtása, egy dk közgyűlési tag Facebook posztjából kell megtudnia. Itt mi a menetrend? Ez egy nyilvános folyamat, tehát amikor a közgyűlést összehívjuk, akkor feltöltjük az ezzel kapcsolatos rendet és az előterjesztéseket Igen. egy internetes felületre, illetve feltöltjük azokat az előterjesztéseket is, amik határidőben érkeztek, de a főpolgármester, Alapból nem akarja napirendre tűzni ezeket. Ezek ugyanúgy elolvashatóak, letöltheti bárki és megnézheti. A balegyiféle azok melyik kategóriába tartoztak Hát amit az előbb mondtam, tehát a az előterjesztés, amit határidőre beérkezett, de a főpagyányester alapból nem tűzte napirendre, ha közgyűlés úgy dönt, akkor napirendre kerül. Ez erről szó. Szavazni kell róla hogy a napirendre vételt kérik a képviselők. És ez egyébként még jövő szerdán következhet? Hiszen a napirend meghatározása az a fővárosi közgyűlés diszkeszcionális joga, ezzel kezdődik minden közgyűlési ülés, hogy megszavazzák a napirendet. Napirendjavaslatot. Levétel. Tehát akkor ez nem hozzáadás? Nincs letiltás. Hát, jó, csak a, itt ebben hát most köszönöm. én nem ilyen írtam azt a filmet. Én ezt értem magyarul, arról van szó, hogy az van itt letiltásnak nevezve, hogy ezt automatikusan nem, elte, nem emelte be a napirendi pontok közé a polgármás. A Még ez persze megszer. nem letiltás, de igen. Mm. Mi feltettőleg erre gondolt a szerző, amikor versét megírta. Uh, arról egyébként, de Arról mindenki egyszerre tud, nem? Tehát létezik az, hogy erről Déli Tibor hamarabb tud, mint Baranyi Krisztina, ezt gondolom. Ez mindenki egyszerre tud róla, hiszen egyszerre kerül nyilvánosan Tehát igen. Tehát akkor az a tétel se igaz, hogy ezt egy posztból kell megtudni? Hát most lehet, hogy ő egy posztból tudta meg mert nem de nézte attól, meg az de interneten. Attól, de attól még a napi rendi pontokat, ha megnézte volna, akkor ő ugyanezt igen. tapasztalja. Akkor csak egy dolgot tudok kérdezni. Mert amit ön mond, az világos, mint a nap. Ez számomra egyetlen egy dologról szól, hogy itt van valami olyan indulati töblet Baranyi Krisztinában vagy a téma kapcsán, vagy a főpolgármesterehez szemben, amiről azt szerettem volna megkérdezni, hogy ön ennek az okáról tud-e? Biztos, hogy van indulati töblet. Hogy kinek a kapcsán van indulati töblet, azt én nem tudom. Ezt nyilván a polgármesterasszonytól kellene megkérdezni, aki írta a posztot. Jó. Mi nem vagyunk most azt hiszem olyan viszonyban, hogy én ezt megkérdezzem tőle. Minden esetre... Volt már vendég itt, úgyhogy hát... Sikerül. Volt, de... Igen. Kommunikációilag most nem tudom azt megoldani, hogy azt, amit a mai műsorban egyébként megtettem, az korrekt maradjon végig, úgyhogy itt ezt most abba kell, hogy hagyjam. Um, Ich Az, hogy egyes napirendi pontoknak egészen F-változata is van, mint például a javaslat a BKK-ZRT feladatellátási és közszolgatási feladataival kapcsolatban, ez ugye már a jövő szerdai program, ez mivel van összefüggésben? Nem F-változata van, hanem próbáltuk azt megcsinálni, hogy amik Köszönöm. nagyjából ügykörök, tehát mondjuk közösségi közlekedés, vagy ezzel kapcsolatos döntések, azok egy rendi pontban, különböző alpontokban, de ettől még nem a egymást kioltó javaslatok, hiszen hogyha megnézi, akkor az egyik például arról szól, hogy a belső Elzsibet város kapcsán szeretne vitiz Dávid eh, forgalomcsillapítást csinálni, illetve sok esetben eh, eh, gyalogos, eh, eh, sok számára eh, lehetvétev, hogy tevéd, tehát, sétányokat csinálni, illetve benne van a BKK-BKV közútnak az üzleti terv, és ezzel kapcsolatos éves közfeladatellátási szerződés. Ez igazából egy csoportosítás, hogy próbáljuk meg azokat az ügyköröket egyben tárgyalni, és nem különböző lógrásokban a nap során, amelyek azért valamilyen szerves kapcsolatban állnak egymással. Egy dolgot elfelejtettem megkérdezni még a Pride-dal kapcsolatban, és ugye engem kedden kaptam értesítést a csütörtöki háttérbeszélgetésről, és akkor már én... Ami szerdám volt. Akkor szerdám volt, és én hétfőn kaptam elnézést. Igen, tehát a dolog az a lényeg, hogy nem tudtam elmenni. Csak azt hallottam, hogy a Baka F mondta a... Az ATV egyik műsorában, hogy próbálta öntől megtudni, hogy milyen módon lesz majd megtartva egyébként a Pride, de hogy ezügyben nem sikerült meg megtudni öntől. Nem gondolom, hogy én ez jobb helyzetben vagyok, mint Bakaev, de azt kérdezem, hogy annak a reményem, mely szerint lesz Pride, és nagyobb lesz, mint bármikor, ezzel kapcsolatban lehet tudni bármit is, hogy eznek... ez nekünk. Ez egy jogi kérdés, vagy ez? Nem, megyen? ugyanezt tudom elmondani. Nem mi szervezzük. Tehát, hogy a szervezők fogják elmondani kellő időben és kellő helyen, hogy hogyan kívánják ezt megtartani. Nyilván ők is nézik a jogszabályi környezet változását, azért ebben. A miniszterelnök is picit mindig változtat a harciasságon, és a, to a tompításon ma reggel éppen egy kicsit talán harciassabb volt, tegnap meg egy kicsit kevésbé. Szóval nyilván, de ezek önmagukban nem számítanak. Amit szám mondott? Ő magukban nem számítanak. Hát ő elmondta, hogy ő, ő azért szomorú, amiatt, hogy ő miniszterelnök volt, és mégis volt Pride, és őt ez zavarta ez a dolog, és itt a gyermekvédelmet és a, és a homoszexualitás talán öncélú ábrázolását teszi egymással szembeni tényezőként, mint hogyha azből következne valamit, de most nem akarok ebbe a részébe belemenni. A, én azt mondtam ma két nappal ezelőtt is az újságíróknak, amikor hosszan erről kérdeztek, hogy miután a szervezők szervezik, és nem mi, ezért mi mindent olyan megteszünk, ami ezt segíti, semmiért nem teszünk meg, ami nem segíti, és annyit tudok csak mondani, hogy óriási pride lesz, majd amikor visszakérteztek, akkor, hogy ez hogyan, gondolom, akkor erre azt mondtam, hogy hatalmas sprájd lesz. Nem tudom, nem is fogok tudni ennél. Van tanulni. annak jelentőség, és akkor itt befejezem, hogy egyébként ez területileg hol lesz, mert ennek is... So... De ezt ott a két újságíró, most nem akarom őket olyan helyzetbe hozni, hogy megnevezzem a két lapot, elkezdtek egymás között kombinálni, és összerakni mindenféle teóriákat. De van vagy nincs <gül> egymás. <főleg? gül> nem van mi döntésünk. Jó. E, ugye a háttérbeszélgetésen ugye azról is szó van, hogy két hitelfelvétel lenne, és a hitelfelvételkel összefüggésben, vagy attól teljesen függetlenül, e, ugye itt a hármas metróban a rekonstrukciója a megvalósítása szükséges dolgokról esik már szó a jövő héten. Ez része annak? Nem, nem, Ez, nem, nem. Hát az hármas metrót, azt most újítottuk fel, azt nem kell felújítani. A hármas metró, nem, ez egy technikai rész. Ennél is, nem akkor, akkor itt... A, ke a kettes metró a csúszott a ke össze a hármasra. Igen, igen, a, nem, tehát a napi renden a hármas metró mérnöki, felújítás szükséges mérnöki tevékenység, az arról szól, hogy már ugyan befejeződött a felújítás, még vannak utómmunkátok, és ezzel kapcsolatos mérnöki munkákat lát el a közút, és erre kell egy technikai... Ez, ez teljesen Jó, kérdés. nem, ez, ez, ezt, elnést, ezt elnéztem. Azt kérdezem öntől, hogy a BKB venné fel az Európai Beruházási Banktól a nyolc szóban 5 milliárd forintot, eh, ehhez is kell eh, állami... Persze, ez ennyi képként meglepett engem, hogy ezt ilyen újdonságként találta meg a magyar sajtó, hiszen csupán januárban és februárban tárgyalt erről a fővárosi közgyűlés. Tehát a, ugye az volt a döntés végül februárban, hogy kezdjen el tárgyalásokat, hogy folytassa azokat a tárgyalásokat, hogy fordítsa át a, a, a tárgyalásokat most már erőteljesebb ö, ö, módon a BKV, amiben az MFB-vel és az Európai Beruházási Bankkal tárgyalnak arról, hogy három nagy ügycsoport kapcsán lehessen hitelt felvenni. Az első, egyik, úgynevezett energiahatékonysági beruházások, amelyek nyilván egy visszatérítendő, visszatérülnek, hiszen az energiamegtakarítás fel nem használt energiaként ez ö, visszacsorog a rendszerbe. Kettes, a kettes metró akadálymentesítése és a hármas csomag pedig összefüggésben a Rákos rendezői projekttel legyen meg annak ha egy hitel konstrukció legalább, hogyha mégsem akar a kormány elítélhető módon ö, felelősséget vállalni azért a szavaiért és írásban tett nyilatkozott helyét, hogy a kett, egyes metrónak a felújítását és rekonstrukcióját és a járműcseréjét finanszírozza, akkor legalább a járműcseréhez legyen forrás, hiszen ezeknek a járműveknek az élettartama véges, és hamarosan eljutunk odáig, hogy ezeket ki kell vonni és a közgyűlés most egy elvi döntést hozott, BKV tárgyal, ha olyan állapotban lesznek ezek a tárgyalások, hogy A, a kormány látszik, hogy ebbe fog garanciát, vagy meg fogja adni azt a kormányhatározatot, amivel engedélyezi, B, maguk a hitelnyújtók is körberajzolják, hogy mely projekteket tudják támogatni, akkor a konkrét hitelszerződést már vissza kell hozni a közgyűléshez, és a közgyűlés dönt róla. Ez az egyik. A másik pedig egy teljes összekavarodása az újságíró kollégák részéről, vagy nem tudom, hogy szándékos volt-e, vagy csak egyszer összecsúszott mindenkinek a fejébe minden. A főpolgármester volt az Európai Beruházási Banknál, Luxemburgra, ahol ők tartottak egy lakhatási workshopot. Szerintem nagy európai városok azon gondolkoznak, hogy a lakhatási problémát, lakhatási szegénységet hogyan próbálják kezelni. Ennek kapcsán a nagy európai városok azt mondták, hogy az európai, bank, európai források azok vagy visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő módon, de nyíljanak meg a lakhatási kérdés kezelésére. Főpolgármester részt vett ezen a workshopon, mint nagy európai város főpolgármestere, ahol lakhatási válság van, és egyébként ő ezt a térképre ráhelyezte, ezt a 85 hektáros rákos projektet. És ez mi lett, ez, mivel lehet összekavarral, mint hogy én is összekavarral? Mert hogy azt gondolják, hogy akkor itt most hitelt vettünk fel a rákos rendezőre, miközben A nem tudunk hitelt felvenni, csak a kormány engedi nem kell nekünk ez a forrás, mert hogy a, mi elmondtuk, hogy nem mi kívánunk építeni, mi építtetni szeretnénk, amik az eredményeképpen éppen jöjjön létre. Hogy most. Hogy, amiről beszél, az teljes félreértés, hogy a másik hitelt az Európai Központi Banktól a Fővárosi Rákos rendező fejlesztésére venné fel. Persze. És az a 90 milliárdos hitele, amit mindjárt számszerűsítenek is, az, az honnal van akkor az összeg? Nem tudom. Ez Még a szám se hangzott el. A... Értem. Uh -huh. Hát ez meg lehetősen sajátságos. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én Akkor a jövő héten e, már a Fővárosi Közgyűlés birtokában fogunk tudni beszélgetni. E, részint egy kicsit elfáradtam a, a, ugye ez a, ez a péntek, ez meglehetősen súlyos és mindaz amit én egyébként a nagy érdeműnek nem akartam volna feltétlenül az órára kötni, azt most kifelé menetőnek elmesélem. dörö.fiolajanus.gmail.com viszont halásra viszont látásra. Thank you.